Hogy ezt mennyire szerette az én anyám? Jó reggelt kívánok, ha 2019. január 17-e csütörtök van, és el szeretném mondani önöknek, hogy négy perccel múlott hét óra. A tarlos már leoltotta a villanyokat, a jóisten még nem hozta fel eléggé a Légia napot, a kettő közötti átmenet tapasztalható, hogyha valaki kinéz az ablakon, vagy közlekedik az utcán. Minusból tartunk a plusz felé. A tél, hogy ilyen közhelyeket pufogtassak, enyhített szorításán. Strangers Van néhány gondolat, amit meg szeretnék osztani önökkel, aztán belevetem magamat a Janchi habjaiba, bár a fél nyolc utáni habokozért, minőségileg nem különböznek a fél nyolc előtti haboktól, Legfeljebb annyiban, hogy ott már nem magamban leszek önökkel, hanem fix beszélgető partnerek vannak, míg az első fél óra nagyjából kiszámíthatatlan. Genetikus, hordozom, vagy a szüleim nevelték belém, erre nem tudok jól válaszolni, nem bírom a hétköznapokat. Ha azt kérdezik, hogy milyen a hétköznapnak a szaga, azt kevésbé tudom megmondani, hogy milyen a hétköznap zenében, azt meg tudom mondani. Otthon vagyok a Salla Imre utca 38. 4. Emelet, kettőben. 2 Délutánban várom a szüleimet haza, hát ha valami változatosságot hoznak az életembe, megtalálom a tévének az eldugott zsinórját, mert hogy azt eldugták, nehogy délután tévézzek. Ám nincsen műsor, valami szünet van, és valami féle brácsa, gordonka, vagy én nem tudom milyen verseny szól, miközben hulló faleveleket látok. És az elmúlás gondolata foglalkoztat, miközben hat éves vagyok. Na ezt akartam egész életemben elkerülni. És ha azt kérdezik tőlem, hogy ez sikerült -e nekem, akkor erre azt tudom mondani önöknek, hogy igen. És ha azt kérdezik, hogy mond fia, és mit találtál helyette, hát akkor már nagyobb gondba kerülök, mert hogy mit találtam helyette? Másféle unalmat. Tehát azt az unalmat elkerültem, és találtam másféle unalmat, ami egy Picivel jobban tűrhető, de amit szintén próbálok megszüntetni. Ugye ezt meg az apámféle izével szoktam leírni, bár maga a történet az enyém, amikor ugye a műsor 14 éven nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott, bár még nem döntöttem el, hogy a durvá vagy az enyhé változatot mondom, amikor a 10 vagy 8 vagy 12 éves házi nyúlnak azt mondja a Jóisten, aki teremtette, hogy hát most már bevallom őszintén, hogy nem is nőnek a fogaid, vagy ha nőnek a fogaid, akkor is, szóval teljesen mindegy, nem kellett volna egész életedben rágnod, amire a nyúl, oké, rendben van, ez a nem korhatáros változat, azt mondja, hogy én Istenem, Jóistenem, ezt mondhattad volna hamarabb is. Nézem a világot, és nézem benne saját magamat, és egyfolytában értelmezem, ha azt kérdezik, hogy képes vagyok-e ennek a megszüntetéséhez, hát ahhoz nagyon sok alkohol kell, akkor igen, akkor kikapcsolok. Egyébként egyébként nem nagyon vagyok rá alkalmas, egyfolytában üzemmódban vagyok, egy ilyen készültségi állapotban, mint valami nyúl, amire a róka vadászik, vagy mint egy róka, ami egy nyúlra vadászik, mondván, hogy az élőláncnak ebben az izéjében ezek a találkozások elkerülhetetlenek, ha a róka nem találja meg a nyulat, akkor éhelhal, ha a nyúl nem találja meg a rókát, vagy a nyúlat nem találja meg a rókát, hát akkor valami ellenségét kéne a nyúlnak most megemlítenem, de hát azt most nem találtam, úgyhogy elnézést maga a példa itt most hirtelen nem fejeződik be is, hogyha egy kört rajzoltam, hát akkor ebből nem lesz teljes kör. Hét óra után kilenc perccel ebből kimaradtak. Mindenhol az ég a világán, szeretem a világot a maga arcára változtatni. Most már az Uzsoki utcai kórházban annyi orvost ismerek, hogy ha folyosón közlekedem, akkor nagyjából eh, hasonló időszak jön létre, mint amikor az édesapám még élt, és a Kutvölgyében, vagy az Uzsakiban, mert ezen a két helyen dolgozott közlekedve, a legkülönbözőbb emberekkel beszélgettem el, orvosi vagy nem orvosi vonatkozásban, mint valami nem tudom micsoda. Tehát maga a státuszom az teljesen tisztázatlan volt. Itt a mikrofon mögött könnyebb, mert itt is tisztázatlan a státuszom, de hát itt legalább azt mondja az ember, hogy ez a Fiala János műsora. Most hát értik az, hogy az Uzsoki utcának a harmadik emeletén a Fiala János műsora van, hát ezt így ebben a formában nehéz értelmezni, de az a helyzet, hogy hát ez van, egyfajtában műsor csinálok, és mindez csak is kizálog azért van, hogy elkerüljem azt az unalmat, amit a műsor legelején elmondtam, és hogy egyszer megtaláljam a Kánaánt, miközben én azt gondolom, hogy én az életem folyamán rengetegszer megtaláltam a Kánaánt, vagy, vagy nem tetszett nekem, vagy nem jöttem rá, hogy az a Kánaán. Így aztán újból elkezdtem keresni, különböző alverzióit mindig megtaláltam, mindig elégedetlen voltam bele, vagy soha se fedeztem föl, hogy ez a Kánaán, és ennek következtében mentem tovább. Ennek a folyománya az életem, ennek a folyománya a tévéműsorom, ennek a folyománya a rádióműsorom, ennek a folyománya a, a, a könyveim, ennek a folyománya a lányom, aki azért az eddig elmondottakhoz képest a legönálóbb életet él, és hát ezt kénytelenek vagy nem kénytelenek önök reggelente elviselni. Mindenki tart való. Gyakorlatilag azt szeretném rájönni, hogy hova tart. Mindjárt lesz valami véleményem, hogy ez szerintem jó-e vagy sem, és ezt követően próbálom segíteni, vagy nem segíteni. függetle attól, hogy már a 2019. január 17-én 7 óra 11 perc lehet tudom mondani, hogy Kizárólag jó szándékvezet. Nem vagyok gonosz, és nem akarok rosszat, beleértve, hogy nyilvánvalóan időnként rosszat csinálok. Olyan vagyok, mint egy psziater. Csak éppen nem vagyok egy csót feladatra felkérve, tehát mégsem vagyok olyan, mint egy pszichiáter. Reggel a Klubrádióban valaki beszélgetett a Vox magazinnak a főszerkesztő helyettesével, Túcsabával Csabával, a kezedben a sorsod című filmről. Hogy vajon a Klubrádióban ez nem volt reklámszignál, tehát hogy ez, ezért kap a Klubrádió pénz vagy sem, ez annyival meghatározó, hogy én már előre eldöntöttem, hogy túl Csaba egy hülye. Hát nyilvánvalóan majd fog mondani a filmről csomó jót, miközben a film nézhetetlen. Tehát olyan szar, hogy arra szavak nincsenek. Másféleképpen szahar, mint a, a, a csempész, de nagyon rossz. Hát meg kell mondan önöknek, hogy őszintén csalódtam Tóth Csavában, Csava ugyanis nagyjából azonos véleményen volt velem, ám a klubrádió riportere minden áron ki akart szedni belőle valami olyasmit, amit túl Csava nem akart mondani, és akkor olyanokat kérdezett, hogy ugye ez itt a Goodwill Hunting vonala, és hogyha abba tartozik, akkor a srác nem mondta azt, hogy én ennyi baromságra nem akarok válaszolni, azt mondta ühüm. Amire a nő azt mondta, hogy ha már szóba került a Goodwill Hunting, amire én azt mondtam, hogy de drága cicám, a Goodwill Hunting nem szóba került, te hoztad szóba, akkor se volt annak semmi helye, most sincs annak semmi helye. Tehát a nő az gyakorlatilag egy olyan rendszer teremtett, amiben ő elgondolta, hogy erről beszélgetni fog úgy, ahogy akar. Belét, vagy fogalmam sincs, hogy látta a filmet, az nem derült ki, vagy csak valami ismertetőt. A másik pedig, hát hogy nagyjából ezt tudomásul vette, de hogyha valaki mellé kellett volna, állnom, akkor az egy 10-es tízes kállán tízesre a tehát a nő se a szimpátiámat, se az eszemet minimálisan nem nyerte meg, intellektuálisan okozott élményt, mert el lehet mesélni önöknek, és ez az életben nagyon sokszor előfordul még, csak én nem tudtam, hogy ilyen ügynökök vannak a, a klubrádióban, akik el akarnak olyan dolgot adni, amit egyébként magának a terméknek az egyes számú kritikusa se ajánl. Aztán ott volt az ATV egyenes beszéde, ahol az egyébként általában normális Pető Péter, aki valami egészen hihetetlen színű zakót vett fel. Tehát a maga nemében egy necsharisnél volt, hogy olyan zakót hogy lehet találni. Én tulajdonképpen az egész műsornak ez volt az egyetlen igazi színfoltja a szószoros értelmében. Én egy zakót szeretnék olyat, sose venném fel. Tehát az lenne az a zakó, amire hompól azt mondaná, fiam, ezt nem veszed föl. Fölveszed, szakítok és akkor gyakorlatilag ez úgy lenne, hogy fölveszem, és akkor azt mondja, hogy akkor költözöm. Tehát, hogy akkor ez már teljesen nyilvánvaló, hogyha van bátorságom azt fölvenni, mert hogy maga a beszélgetés, az teljesen elmebeteg volt. Ugye arról beszéltek ennek a jó Krug Emiliának a kezdeményezésére, hogy most van ez a fiatal gimnazista lány, akiről tudjuk, hogy számtalan tájból megbukott, és még rengeteg dolgot tudunk, amit a jobboldali sajtó kimutatott, és akkor tudjuk azt, hogy a baloldali sajtó meg azt a svéd nőt leplezte le, aki annak idején Magyarországon, nem Magyarországon, és gyakorlatilag a különböző oldalak által elkövetett ízléstelenségeket vetették egymás szemére, miközben kölcsönösen azt mondták, hogy kettős mérce, és azt néztem, hogy Jézus Mária. Nem kérde. Tehát, hogy mondjam? Van olyan, hogy baloldali jó ízlés, és van olyan, a jobboldali jó ízlés. Tehát van olyan, hogy valaki felrugja a másik. Hogy mondjam? Próbálok egy olyan példát találni, ahol egyébként mindannyian ugyanúgy gondolkodunk. De létezik-e az, hogy én ezt most önöknek felvetem, és azt mondják, hogy hát. Ül egy fiatal srác a buszon, és van mellett egy idős asszony. Akkor megkérdezzük az idős asszonytól, hogy ő egyébként kire szavazott, és annak függvényében fogunk szólni a srácnak, hogy álljon fel a helyéről? Mert nagyjából erről szólt a beszélgetés. És miközben azt veszem észre egy rádió és tévéműsorok köztük, néha én. Gyakorlatilag ezt mondják, és ezzel kapcsolatban próbálnak, hol ködöt oszlatni, hol éppen ellenkezőleg ködöt kelteni, azt nem mondom barátaim mert ezt nem mondom, hogy egyre közelebb kerülök ahhoz, hogy vágyjam azokat a hétköznapokat, amelyeket hat éves korom óta utáltam, de hogy ezek a hétköznapok, amelyek most vannak, leszámítva azokat a pillanatokat, amikor tényleg küzdök. Csak nézem azokat az orvosokat, és most szándékosan nem mondok neveket, akik egyébként látható módon az egész életüket a kórházban töltik, amiben egyszerre benne van a tudat és talán egyszerre benne van a nyúl, hogy mi van akkor, hogyha nem operálnak, mi van akkor, hogyha nem éppen más csinálnak. Hogy ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, ez a maga nemében nincs rosszul kitalálva, és valahol 8 óra egy perckor szólnia kéne a jó Istennek vagy valaki másnak, hogy fiam, túllépted a határt, lesen vagy, mert már nem kéne dolgoznod, mert már nem kéne pihenned, már nem kéne szórakoznod, de valamilyen módon, rá kéne találni azokra a hétköznapokra, amelyek szerethetőek. Ha választanom kéne, hogy melyiket inkább, akkor azt mondom, hogy mindenféleképpen a Clubrádió és a Vox Magazin főszerkesztőhelyettes, önök Vox Magazin megjelentést hallottak, mert sokkal fontosabb dologban volt elmebeteg az a beszélgetést, amit megadja Gábor, mérhetetlen magabiztosan, és Pető Péter, és ez a becsületére legyen mondva, sokkal kevésbé magabiztosan folytatott a hihetetlen mosolygó Krug Eméli előtt, aki szerintem ezt észre se vette. És ha azt kérdezik, hogy én most nem vagyok lojális a csatornámmal, maximálisan. Sajnálom, hogy nem kíváncsiak a véleményemre. beleért vagy nem értenek velem egyet. A tévedés minimális kockázatával gondolom, hogy igazam van. Ez a beszélgetés a szekértábor logikára alapozott, miközben a szekértábor logikát akarta megszüntetni. Hát jó reggelt kívánok! Kettő percen múlott 418, 061, 0999, és 0630, 677, Figyelek, ha van mire. Strangers in the night exchanging glances wandering in the night what were the chances we'd be sharing love before the night was through A szüleim annak idején az én érdekemben dukták el a TV-szinórrt hogy tanuljak vagy legalábbis ne a tv nézzem az osztályfőnök nagy valószínűséggel a mi érdekünkben hozott létre szekértáborokat, de utólag azt kell, hogy mondjam, hogy a szüleim is rosszul cselekedtek, és az osztályfőnök sem cselekszik jól. Hogy az, miben áll, hogy önök személy szerint jól cselekszenek ebben a térben, arról csak akkor tudunk eszmét cserélni, ha telefonálnak. Ha nem telefonálnak, akkor fél nyolcig vagy néhány perccel később még zeneszól, aztán jön kocsiszt szake, olivió, mert hogy ugye az események nem álltak meg, de behozom ide a repertoárba Donát Annát is, aztán jön Györgyevics Beredek, aztán jön a Wintermantel Zsolt, aztán jön Ugi Attila, a férfi női arány nem tökéletes, de hát ezt hozta össze a sif meg az élet. Jó reggelt kívánok, többet nem fog köszöngetni, és még egyszer ajánlom a telefonszámat, oszt fél nyolctól ki lesznek zárva, többé kevésbé. A párbeszédből, bár a polgármesterekkel folytatott beszélgetések interaktívak, már ha kapcsolódnak a témához. 061 489 099 és 06 30 677 Uff! Én beszéltem! Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night we've been together lovers at first sight in love forever it turned out so right for strangers in the night do these to be do Györeget. Györeget. Uh, uh, az a helyzet, hogy uh, nagyon nehéz ez a kettős mérce. Uh, Gyermekeinknek mit mondjunk? Nekem Semmit. Elég, Semmit. Elég széles palettám. Uh, De azt uh, érte hogy nem kell a gyereknek feltétlenül mit mondani. A gyerek tapasztal, és a tapasztalataikról beszámolnak önnek, és ön meg beszélget velük. Uh, minket is uh, terelgettek, és volt iránymutatás. És aztán annak érti? És, és, és attól önnek jobb lett az élete? De tényleg? Nem arról van szó, mint a nyúl, hogy nem kell rágni? Nem azt mondtam, hogy nem kell egy csomó dolgot megosztani, de azt, amiről ön beszél, az biztos, hogy muszáj? Teret kell biztosítani, de az irányt akkor is valamennyire meg kell mutatni. Tehát azt gondolom, hogy a manapság az a nagyon nagy probléma, szülőként a gyerekeimmel van a legnagyobb ügyem. De az a legnagyobb probléma, hogy uh, amikor van egy uh, horizont, ami teljesen nyílt, akkor uh, senki nem fut neki. Ha lennének korlátok, amiket lenne értelme átlépni. De, de ez magasabb gondja olyan komolyan, ez életünk korlátokkal, meg nem korlátokkal van, tehát érti ez így ebben a formában értelme. De most az iránymutatásról beszélünk, ha nem mondom azt, hogy van egy korlát, amit nem lehet átlépni. Minden akkor, korlátot lehet át lehet lépni, lépni uram. Legfeljebb annak olyan következménye van, aminek következtében az ember börtönbe jut. Mindet, és mindet meg lehet tenni. És végül is ön a, a gyerekek kezét nem fogja tudni fogni egy életen át. Hát nem, természetesen nem. Én csak azt De, tudom önnek igen. mondani, hogy valami, mintha hipnotizálva élnénk az életünket. Nem tudom minek következtében. Tegnap megadja Gábor is hipnotizálva volt az ATV-ben, Pető Péter is hipnotizálva volt, és hipnotizálva volt, Krógemélia is. Én ott ültem, én nem voltam hipnotizálva, azt láttam, hogy kurva hosszú, tehát <gül> már réges régen még kézilabdát néztem, de még visszakapcsoltam, hogy mindig az ment, és azt mondtam, hogy nem. Tehát egyre jobban belebonyolódtak a petőpért Pártján voltam, mert a Pető iszonyatos kínban volt, de ez azt. A, ez a hipnotizálás, ez a hipnotizálás. Én uh, nem nézek tévét, önt hallgatom reggel. De hogy én is ugyanolyan hipnotizáló vagyok, tehát a, ebből a szempontból ugyanaz vagyok. a Megyek, a kölykeimet, vagy megyek uh, dolgozni. És csak ilyen másodlagos információim vannak erről. Mert Jó, akkor mondok egy másik példát. Itt nem volt a. Csor... Aki okay, ember van itt, itt állt a csorban, és beszélgettünk ő az én hangmérnök, ismerem, a 80-as évekből, Igen. még a rádióból beszélgettünk a gyereknevelésről. És azt mondtam neki, hogy ott van a hompola, aki baromira neveli a gyerekét, és a gyerek valami fantasztikus. És akkor ott vagyok. Én, aki egyáltalán nem neveltem a gyerekemet, neveltem, de nem annyira, mint a hompola, és fantasztikus. Most az a kérdés, hogy melyik a jobb. Uh, önnek szerencséje van. Uh, jobb nincsen. Uh, a szeretménykérték el, csak más úton. És van, akinek szerencséje van. van akinek ha szerencséje van, a kérdezé... van, akkor az nem én vagyok, hanem a lányom, de az Igen. nem belőlem fakad. Tehát az, én, az úristen nem adott nekem olyan szerencsét, amit becsobagolt, és azt mondta, hogy ennek ez felezhető, és odaadhatod a lányodnak. A lányom de szerencséje de... az az általa kiváltott szerencse. Mindannyian a saját magunk szerencséjének vagyunk a kovácsai, mondjak még hasonló közhelyeket? Én azt tudom önöknek mondani, hogy a mindannyian a magunk szerencséjének vagyunk kovácsai című fejezetben az elmúlt időben olyan nagyon sokat nem csináltunk. Hogy tényleg olyan ez az egész jelenlegi helyzet, mint talán a manhattan volt, amit már ezerszer elmondtam önöknek, hogy azt mondja vudi ellen, hogy figyelj, te azt hiszed, hogy beszélget veled, közben meg matot a szoknyád alatt. Tehát mindannyian valami révületben, milyen jó, de, de köz, tehát, tehát és közben mi saját magunk nem mutatunk ugyanilyen mértékben mások szoknyája alatt. És aztán utólag azt mondjuk, hogy a K életben legalább azt megtettük volna. Jó reggelt! Rakozós István, jó reggelt! Szia. Egyidősek a lányaink, az én lányom is kifejezetten kérjük, hogy ne kapjon iránymutatást és a saját hibáiból szeretne majd tanulni. Nem pedig a szüleinek az okossága is követni. Én azt mondom a tévedés kockázatával, hogy nem élünk szabad világban, de a szabad világunknak nem a Fidesz elsősorban a korlátja, nem mi saját magunk. Ezzel egyébként nem mondtam nagyot. Ez így volt a szocialisták alatt. Azok az igazán szabad emberek az én szemem, tehát... Nem azért, mert elmentek, de van egy olyan, tehát, tehát hogy mondjam, vannak olyan beszélgetések a tévében, és Isten ments, hogy az ATV-t említsem. Mert nem, ez nem ATV-specifikus. Ott ülnek hárman, kinyitja a száját, és azt mondom, hogy ezt fogja mondani, és azt mondja. És akkor azt mondják, hogy hát fialat te milyen fantasztikus vagy. Hogy semmiféle fantasztikusat nem tudok, kicsit olyanok ezek a beszélgetések, mint az tragédiája Meg van írva előre, különböző rendezők vannak, különböző módon adják elő az ugyanazt. Dvorzsák Gordonka verseny. Nem akarom. Dugják el akkor a tévészinot, de más helyen se akarom. És ha én ugyanezt csinálom a kejfejancsival, hát akkor menekülni előle. Ha azt kérdezik, hogy mire jöttem rá, semmire. Egy ilyen lábbal keltem föl. Elegem lett magamból. Mint, hogy világ életemben elegem volt magamból, függetlenül, hogy milyen benyomást keltettem. Ha nem lenne elegem magamból, akkor abban a helyzetben, amiben vagyok, én nem tudom, hol süthetném a hasam. De erre képtelen vagyok pedig van nap és van hasam. 0614, bár szontam, hogy nem mondok több telefonszámot, úgyhogy nem mondok több telefonszámot. Nem sok időnk van. A Weather Report például maga a szabadság. Ez a Birdland Jó reggat! Jó Kettő dolog is bántott engem itt tegnap este. Közéletének az egyik az uh, a pap Dániel is hadháziákos csörtéje, és a másik Péter falapja fila. Melyik? Melyik? Melyik? Egyik se. Egyik se. Egyik se. A hadházi egy monomániás, a pap Dániel pedig egy Hát, hogy mondjam, egy ilyen cselepő képességében súlyosan korlátozott személy. Most egy cselekvő képességében súlyosan korlátozott személy és egy monomániás beszélgetése csak akkor foglalkoztat, hogyha ott valami fantasztikus történik, de az a levelezés, ami létrejött kettejük között, a sajnos nem az. Egyrészt ma a nép hasra esik, hogy jé álltak egymással írásban, Másrészt, hogy a pap Dániel azt mondta, hogy tényleg nem volt jó az üres utcát mutatni. Én meg hadd mondjam azt nagyon szemtelen módon, nagyon szemtelen módon törölve, szerintem se A határci konkrétan olyan, mint egy saját farkába bonyolódott majom vagy kígyó. Vagy milyen állat belebonyolódni a saját farkába. A pap Dániel pedig 21 éves korában se volt szerethető, most ahogy öregszik, úgy pedig hát eljutott arra a tökére. Tehát ha antipátikus embert kéne megformálni, akkor azt mondanám, hogy pap Dániel, csak közben amit csinál, annak sincs értelme, Szerintem érdemes lenne Pabdánielnek kimenni a napra, hogy megnézze, hogy egyébként van-e Egy hosszabb, két rövidebb még belefér. Helftársaim, urak, hölgyek, leányok, Uri nők, uri hölgyek, uri emberek, van még bárki, aki valamit szeretne? a felhozatal telefonálásban, de innennek most túlzott jelentőséget nem tulajdonítok. Még egész nap rosszul fogják érezni magukat, hogy nem telefonáltok. Elnézést, Laci, melyik? Ja, megvan, igen, megvan. Jó, jó, nem kell, hogy felállj. 061 és először. 061 489 és másodszor.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 de aztán még időben kapcsoltam viszont e, azzal szeretném szórakoztatni önt is meg a nagy érdeműt hogy e, az a kis filmet amelyet állampénzen készítettek mindannyiunk számára azt megmutatom a hallgatóinak ön talán ismeri hozzátéve hogy természetesen e, abból az élvezetből mindannyian kimaradunk hogy látni nem fogjuk viselkedjen jó, jó a, a, a szöveg alatt ne beszéljen mert akkor kikapcsolom Higgy el! Itt van? Itt tegyem, itt tegyem. Velem rosszabb ujjat húzni, mint az állami széked. Ezt hosszú távon tapasztalni fogja. Nagyobb hatalmam van. Én tudatilag megyek mindenkinek. Tehát az ász az kiveszi a maguk pénzét, de én tudatilag teszem őket tönkre. De ha jól viselkedik, akkor én is jól fogok viselkedni. Kezdhetünk? Kezdhetünk? Igen. Akkor íme. A választási kampányra a pártok közpénzt igényelhetnek. A Momentum az április 8-ai választás előtt több mint 500 millió forintot kért és kapott az államtól. A felhasználás és az elszámolás módját a törvények írják elő a pártoknak. A törvények azt is előírják, hogy a pártoknak folyamatosan elérhetőnek kell lenniük hivatalos székhelyükön, és együtt kell működniük a kampánypénzeket ellenőrző állami számlevőszékkel. A Momentum több törvényt sem tartott be. A törvényes határidőig nem tették közzé elszámolásukat a magyar közlönyben, a beszámoló csak július végén jelent meg. Így a választók nem értesülhettek időben arról, hogy mennyi bevételük és kiadásuk volt. Ezután a Momentum székhelyén nem vették át a számvevőszék adatbekérő leveleit, így nem adták át az ellenőröknek a kiadásokat és bevételeket a látámasztó dokumentumokat. Ezért október elején a számvevőszék felfüggesztette a Momentum állami támogatását. A párt csak ezután változtatta meg hivatalos székhelyét, majd többször megígérték, hogy közé teszik kampányelszámolásukat. Ezt végül csak január 7-én tették meg. Az ezt alátámasztó szerződéseket, számlákat, bizonylatokat ugyanakkor ekkor sem mutatták be. Mivel október után a Momentum már átvette a számvevőszék értesítéseit, ezért a támogatás blokkolását az ász januárban feloldotta. Ez ugyanakkor nem befolyásolta az ellenőrzés megállapításait, melyeket a Momentum a jelentés tervezetre adott észrevételében sem tudott száfolni. A számvevőszék január 16-án hozta nyilvánosságra a Momentum ellenőrzéséről szóló jelentését, melyben megállapította, hogy a Momentum kampány elszámolása szabálytalan volt. A közpénzek és egyéb források felhasználása nem volt átlátható és elszámoltatható. Az ás jelentésében arra következtetésre jutott, hogy a momentum nem igazolta a több mint fél milliárd forint közpénz szabályos felhasználását, bizonyított módon nem lehet tudni mire fordították az állami támogatást, valamint azt sem, hogy a támogatást valójában elköltötték-e. Azt sem lehet tudni, hogy a Momentum kapott-e máshonnan, például külföldről tiltott támogatást kampányához, valamint az sem derült ki, hogy betartották-e a jelöltenként felhasználható 5 millió forintos korlátot. Az állami számvevőszék a közpénzek szabálytalan és átláthatatlan felhasználása miatt ismét kezdeményezte a Momentum állami támogatásának felfüggesztését, valamint a szükséges eljárások lefolytatása érdekében feljelentést tett az ügyészségen. Ezt egyrészt a párbeszéd oldaláról hívtak fel a figyelmemet erre a rajzfilmre vagy videóra, másrészt szerintem, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy az ász valamikor is közzétett volna bármely párttal kapcsolatban hasonló videót, ha tévedek, akkor elnézést, de minden esetre e tekintetben meglehetősen magas polcra kerültek, és közben nagyon viccesnek tűntem a beszélgetés elején, vagy talán most is, én azért azt gondolom, hogy ez nem olyan nagyon vicces, és itt nyilvánvalóan most két embernek kéne lennie, minimum a túloldalon, a másiknak az állami számbevőszék részéről, mert ez nem megúszható, de árulja már el, miközben nyilvánvalóan e, majd a másik fél máshol kommunikál, hogy mindebből mi igaz, mert hát ugye bűnlajstromként azért nem kevés. Igen, viccesnek egyáltalán nem lehet mondani, ugyanis egy rágalomhagyjárat, ami most, ami most történik. Alapvetően semmi nem igaz valami ami a videóban elhangzik, illetve amit ők, ami amiről az most ban beszél, és pont erről szól uh, az elmúlt több hét a mi részünkről, hogy próbáljuk hozzájuk eljuttatni azokat a dokumentumokat, amik ezt tudnánk igazolni. Uh, pontosan tudjuk, hogy ezeket a dokumentumokat, látták és átvették, uh, ehhez képest... Uh, úgy viselkednek, mint akik, akik nem találnak minket. Akik Jó, de akik, nem egy akik kafka akik, nem vagyunk, már pedig ugye az, amiről de önben... De az a baj, hogy ez egy kafka novella. Ez konkrétan egy élő kafka novella, de mi vagyunk, és ezért állunk teljesen értetlenül egy és Jó, de ne haragudjon, az, az ugye nyilvánból hogy egy Kafka novellához másféleképpen nyilvánulunk, vagy viszonyulunk, hogyha egy karosszében olvassuk, vagy hogyha órán vagyunk, legyen az bölcsészkar vagy gimnázium. Abban a formában, ahol Magyarországon viszonyulunk hozzá, 2019. január 17-én csütörtökön, 7 óra 37 perc, 28 másodperckor, az mi? Igen, az a baj, hogy is fogok tudni jobb mert mi is kapkodjuk a fejünket. Tehát, mi se tudjuk igazából elhívni, ami történik, ugyanis nem csak, hogy ki egy a jelentést, hanem, hogy alapvetően jogi úton uh, nagyon nehéz ezt megtámadni. Most mi ezen, ezen dolgozunk a jogászokkal, hogy hogyan tudjuk jogi úton bebizonyítani, az igazunkat, miután ők úgy zártak le egy vizsgálatot, hogy a vizsgálat maga nem történt meg. Uh, ehhez képest viszont a legsúlyosabb ágatkal illetik a, a momentumot, ami másra nem jó, mint hogy, uh, hogy, hogy elvegyék a, a, azt, mint, a Momentumról egy dolgot állítanak manapság az emberek, egy kis, új, hiteles, tiszta párt. E, ha ezt a a hagyadatot tovább folytatják, az a második nem érnek el, mint az, hogy itt is van egy, egy, egy korrupt új párt. Ráadásul próbálják ránk, hogy mi amit amúgy a, a kamupártokról szoktak az emberek gondolni. És teljes mértékben felháborító az, hogy amíg megjönszerűbb a haddoktéli számlával el tudunk számolni mindenről, addig ezeket a kamupártokat egyetlenem ellenőtt. ellenőrizték. Júde, akkor azt tárújálnál el, el most a kamupárt, értem, amit mond, de ön, önök vagy ön, a jogászokkal miről beszélnek, miközben maga a kafkanovella jogilag nem megoldható? E, e, erre azért nem fogta válaszolni, mert én magam nem vagyok jogász. E, de amit kérdezek, azt érti? Én ezt, én ezt értem. Tehát olyan, mint hogyha egy zárba rossz kulcsral akarnának behatolni. Mert nincs is zár, vagy az nem is ott van és innentől kezdve értelmetlen az egész beszélgetés. Lehet, hogy az szemben értelmetlen az egész beszélgetés, mert az előtt zártak, mielőtt igazából belül pár beszédbe kezdeményeztek volna. Ettől szüggetlenül nekünk nagyon fontos, hogy, hogy az emberek tudják az igazságot, hogy most valami ilyen fő a kampány zajlik jelenünk, és nem arról szól, hogy mi rosszul kezéltünk volna pénzeket, vagy betartottuk volna be a kampányra vonatkozó szabályokat. Tehát, hogy, és, és önmagában már azért az is mutatja, hogy itt valamit több van a, a dologban, hogy 1-89 óta nem volt párt, akinek felfügeszötték, van a számogatásra, 2-t, állítások szerint 24 óra alatt hirtelen megváltozott a följárás, és még egy videót is összeraktak rá, tehát Mert hogy 24 órával korábban történt. mi volt a helyzet? Ugyanivelában visszavonták a támadám sárfutését, és azt mondták, hogy folyosíték az, az ezzel kapcsolatos, kapcsolatos dokumentum önöknek, van. önöknek megvan. Hát miért az egész jövő sajtóbatunk. Nem én csak, én én csak azért kérdezem ezt, kérdezem ezt mert, az mert a párbeszéd esetében egyszerűbb a helyzet, mert ott megvan ez a dokumentum. Hogy e, ők ezt éven... miért nem teszik közzé, azt nem tudom. Hát ezt mondjuk. Ugye, e de ők, de ők jönnek tehát. ön után, e, beleért, hogyha közzé teszik, attól persze még az Ász mondhatja, tehát a Kafka, attól Kafka, hogy hiába teszik közzé, semmi nem változik. Én, tehát pont olyan szépen, tehát a videóban őt csak, hogy január 7-én végre hajlandóak voltunk, Uh, beszámolni a dolg, szóval január 7-ig az az a dátum, amikor, uh, amikor kiraptuk a honlapunkra az elszámolást, mivel nem voltak haladva átvenni túlünk, és erre azt mondtuk, hogy jó, akkor viszont kiraptuk az egész viládan, hiszen nekünk... Jobbikkal korábban ugyanez zajlott. Vagy legalább hasonló. Igen, tehát erre a látomát tett, és ugye ennyire messzire uh, ripke megy, uh, fogában nincs, hogy mi fog történni, de hogyha kapkatóban az a kanat játszani, akkor, akkor, akkor hajrá, uh, nekünk tényleg semmi tippolni való, nincsen, és ve kezdve itt a fogjuk végénni ezt a, ezt a játékot. Ha ennek állami számogatása visszavonása lesz, vagy hogy, vagy hogy nem kapunk több pénzt az államtól, akkor ennek ez az ára alapvetően nem, ezzel nem a pénzre szól. Nekünk sokkal fontosabb az, hogy mindenki az eljúsulnak ír, hogy milyen politikai eszközök kelnie egy állami szerv, Közben azt felítja, hogy nem politizál, és az és a fontos számot, hogy mindenki tudja, hogy tisztán átláthatóan el tudunk számolni minden egyes pillanatban, amit valaha adó. De nagyjából arról beszélgettünk, hogy ma oda jutunk, hogy a Momentum céljai fontosabbak annál sem, mint hogy ezt tisztázzák, mert hogy ezt tisztázhatatlan, és most abban bízunk, hogy az emberek ezt megértik. Nem vagyok benne biztos, hogy ez tisztázhatatlan, az a kérdés, hogy milyen jogi úton lehet ebbe belekülni. De nekem mindig Gyárfás Tamás jut az eszembe, abban az értelemben, hogy amikor én a napkeltét vezettem, és valaki bejött nagyon sok papírral, akkor azt mondta, hogy azt hagyják kint. Abban a pillanatban, hogy perekről van szó, az emberek elvesztik az érdeklődésüket, mert hát az egy másik műfaj. Igen, nem tudok, hogy, hogy ezek a megoldások vannak. E ezerféle módról lehet meg kommunikálni az emberekkel. Az hát arról nem hogy mire az igazságú szolgáltatás kerekei eljutatják önt a végeredményig, hát addigra, ha szakára nem is fog kinőni, mert ön nő, de könnyen lehetséges, hogy több gyermekes nagyban lesz. Lehet, de nem is feltétlenül az a végeredmény, amikor a bíróság megállapítja, hogy nekünk. Tényleg a, a, a, a, a, a legfontosabb az az, hogy az emberek lássák, hogy... Hogy ez most már De hogyan? Figyelj, én, és... én egy tízeskállán tízesre megbajott győződve a maga igazáról, miközben az ás is megbajott győződve a tízeskállán tízesre a magas, maga igazából, és a kettőt próbálom összehozni, és a kettő összehozása lehetetlen, éppen abból adódóan, hogy Kafka. Uh, persze, én ezt értem. A, azt gondolom, hogy onnantól kezdve azért mégsem ugyanaz a történet, tehát az egyikünk tízesre a másik félnek a tízesérvel, hogy hát hogyha az állami nem hajlandó, tudomást venni arról, hogy nem láthatod az akkor akkor mi megosztjuk az emberekkel is, döntsék el Tehát, hogy De hát, könyörgöm, itt van előttem maga a megállapítások. A megállapítások, de az egész vizsgálat az pár sor. Tehát itt nem arról van szó, hogy elvégeztek vérvizsgálatot, volt ilyen vizsgálat, olyan vizsgálat, lehet, hogy mindenféle ilyen volt. Mégis, aki elolvassa, én elolvastam ezt a jelentést részletesen, amikor a megállapítások fejezethez jutunk, akkor ott olyan nagy etvasz nincs. Hát leszámítva, ami ebben az összefüggő szövegben is benne volt. Ha azt adnak veszük, akkor ez is az. Nem, semmilyen konkrétumot nem tartalmaz. Tehát, vég, végállításokat tartalmaz, hogy, hogy mi nem számoltunk el átláthatóan, életes, külföldi finanszírozással De hogy mire hivatkoznak, hogy mi alapján arra semmi, egy szóvásra sem sehol sem, hogy hogy pontosan miben állapították ezt meg, Ugye azt mondja, két mondatot mond. Azt mondja, hogy az egyéni jelöltek által a Momentum javára lemondott központi költségvetésből biztosított támogatás felhasználása. Szabályszerű volt. Másfél meg azt mondja, a Momentum mozgalomnál a központi költségvetésből biztosított támogatások felhasználása nem volt szabályszerű. Igen, és akkor így el a kafkai történet kötetében. Szeretne külföldre jutni? Vissza? Én nem gondolom, hogy ez a történet lesz az, ami miatt én mondjuk úgy döntenék, hogy visszaköltözöm. Hát csinálja. nem úgy értem, mert hát második helyen van, elvileg. Ja, ja az egyetem nem így állok, nem. A, az Európa Parlamenti listánvaló való más, kell, mert ha be is jutott, az nem az ember egy tényleg, hogy külföldre költözik az ember. De két lakivá vál, és válik, és én, én aracsis és nyolc hát, éve beszélgetek, és látom azt azért, hogy korábban sem volt szűk de biztosként azért másképpen gondolkodik, meg a hazájához és másképpen viszonyul az én szememben pozitívan egyébként, mint addig itthon volt, és nem is csak szórakozásból utazott külföldre. Hát ezért nekem soha nem volt szerencsém, és nem is lesz soha szerencsén fideses politikusként tevékenykedni itthon, amihez el kell mennem külföldig ahhoz, hogy ki legyen a és a világot. Én azt gondolom, hogy momentumos politikusként, mint itthon, mint Brüsszelben hasonlóan fogom látni a világot, és ez, ez nem tesz, hogy az, hogy én mit látok, vagy mit nem látok. Illetve, gondolom, hogy nekünk az én felelősségünk is feladatunk azt is megmutatni, hogy egy képviselőnek, az Európa Parlamenti képviselőnek igazából a magyar embereket kell képviselnie, tehát nem igaz, nem, nem, ez nem úgy néz ki, hogy akkor számizatésbe, vagy pedig szúnyi reményként elményző, az az és olyantól kezdve többet nem foglalkozik Magyarországot. Vagy a két napivel válik, vagy eh, pedig nagyon sok utazással jár ez a történet, de önmagában Engem, magyar emberek fognak megválasztani, ha megválasztanak, úgyhogy én azt a gondolom, hogy időm történik, mégis a szeretném majd tolítani. Rémálom lenne egy mozgalom, egy Momentum által is támogatott kormány esetén, ha meglátná, hogy az akkori ásznak is volnának hasonló mozdulatai, amiket egyébként le kell állítani, mert hogy az ász már csak ilyen? E, ha most alautóan, hogyha esetleg Momentum kormány van, akkor megire majd bele az ász nőködésébe, én nem szeretném egy olyan Momentum kormányba hoz bármilyen szintű közöm lenne, vagy hogy nem szeretném, hogy a Momentum úgy kelljen kormányozni, hogy az alapszájtokat nem változnak meg annyira, hogy ezek a szervetnek ne tudnának szügyetlenül működni. Én nem gondolom, hogy egy Momentum kormány alatt egy ilyen történet megtörténhetnek. Tülenben az jut az eszembe, tudja, zárásképpen, de öné az utolsó szó joga, és elnézést, hogy most kivételesen nem volt hosszú bemutatás, majd legközelebb lesz, hogy hallgattam a klubrádióban Csaba Lászlót, aki egy korábban nagyon okos és ritka antipatikus pali volt, és egész egyszerűen a Fidesz egy szimpatikus ember csinál belőle, azzal ugye ahogy elődöste a CEUT, és ahogy egyébként a Csaba László a maga módján megmaradt szakembernek, de kiávrándult abból a közösségből, amelyhez soha se tartozott, de amelyet egyébként korábban nagyobbra tartott, és ennek keretében elmesélte, hogy ő hogyan találkozott rendszeresen az utcán Balogh Zoltánnal, mert egyébként az irodáik közel voltak egymáshoz, és akár szót is válthattak volna arról a hétköz, azokról a hétköznapokról, aminek következtében az irodáik nem, ők viszont eltávolodtak egymástól, nem váltottak, ő ezen olyan nagyon kivetnivalót nem talált, de azt mondta, hogy elvileg ott volt a lehetőség. És ez onnan jut az eszembe, hogy Domokos Lászlóval néha a 13. kerületben, ahol Hajdan volt lakhelyemen, föl szoktam tűnni, szembe szokott jönni. A kérdés az, hogy vajon, hogyha ön találkozna vele, és leszólítaná, hogy ne ragadjon Domokos úr Donát, anna vagyok, válthatnánk két baráti szót, vajon hova jutnának egyáltalán? Én biztos, vagy benne, hogy ha találkoznak, akkor, akkor egy olyan érdekes beszélgetés alakulna ki a dolog, vagy Engem arra neveltek, hogy, hogy, hogy, hogy alapvetően senkit meg támadjak még akkor sem, hogyha úgy érzem, hogy engem ez az ember megbántott, hanem próbáljak meg a lehető legemberi módon megtudni, hogy mi a problémája Van Valószínűleg semmilyen választ nem kapnak tényleg. Hát erre nagyon sok példát láttunk, akár az elmúlt napokban az MTVS székház falain belül, amikor tényleg Bernadette próbálja meg az igazságot, vagy legalábbis pár kérdésre választ találni az épületfeleim belül, akkor hogyan mondják ugyanazt a három propaganda mondatot kibújva az igazi válaszok alól? Azt hiszem, hogy sem válaszolna igazán semmilyen feltett kérdésre. Engem igazából csak egy dolog érdekelne, de ez meg az, amit nem velem kell megosztani, hanem saját magával, hogy hogyan tud a lelkismeretővel Nagyon jól beszél. A tévés példát azt én nem venném elő, abban most nem akarok belebonyolódni, az a kérdés, hogy ha én azt mondom, hogy drukkolok önnek, akkor mondhatom-e azt, hogy drukkolok az igazságnak, mert önnek drukkolhatok, de az igazságnak nem drukkolhatok, mert az igazság az nyilvánvaló. Az igazságot nem lehet kétféleképpen látni, függetlenül attól, hogy van rá igény. Tehát amikor én önnek drukkolok az igazság érdekében, az maga a kafka, és én azt gondolom, hogy a kafka nem arra való, hogy kijöjön az. A, a, tehát miközben az életből ment a könyvbe, ebből az, ebben az értelemben ilyen mértékben nem kellett volna visszapárolognia. Hát meglátjuk, hogy mire jutunk. Hát azt tudtam mondani, hogy rukkolok. Boldog új Nagyon szépen, köszönöm. Nincs, mit, mit, nincs mit. Majd ha lesz mit, akkor szólok, de majd észre fogja venni. Valaki azt írta, hogy jöjjön ki az alagútból, hát így tartotta a telefont, ahogy tartotta. Ilye, Istenem. Lehet? Kossz, okay. van a vonalban, köszönöm, hogy fel lett hívva, a figyelem a momentummal kapcsolatos videóra megnéztem adásba került, beszéltem Donát Annával, akivel megegyeztünk, hogy Kafka, de hogyha a momentum Kafka, akkor mi sokkal jobb helyzetben vagyunk. Tehát, ha van kafka... Van... Ez egy politikatörténeti pillanat a videó, amit az állítság előtt van kafka, van kafkább, és van legkafkább. Hogy ebben most hol tartunk, azt ember nem mondja, meg Poszler tanárú sajnos meghalt, megkérdezném tőle, ha egyébként válaszolna, de amikor, dek Frankon, amikor tegnap hallgattam a rádió híreit, akkor azt gondoltam, hogy nekem sokszor van kritikám a klubrádióról, de az lehetetlen, hogy egy tegnapi hírt olvasnának fel, hiszen megvan, hogy felfüggesztették a felfüggesztésének a felfüggesztését, de valójában tényleg az történt, hogy felfüggesztették a felfüggesztésének felfüggesztését, mert mindaz, amiről mi tegnap beszéltünk, az 24 óra alatt 24 óra se kellett hozzá hanvába holt. Mire jött rá az ász? Hát az át egy jogi, tiszta jogi kérdésnek próbálja beállítani ezt a dolgot, de kifogatja a jogot, és most már nyilvánvaló ezután a videó után, és hát a, a legutóbb elküldött jelentés megállapításaiból, hogy ők itt most már politikai szerepet játszanak. Két legfontosabb megállapítását hagyvegyem vegyem elő az állmit számbevőszéknek. Az egyik az, hogy a párbeszéd esetében költségvetési, támogatás felhasználása nem volt szabályszerű, átáltató és elszámolható. Az a baj ezzel, hogy nem is vettünk fel költségvetési támogatást a kampányra. Ugyanebben a, ugyanebbe a jelentésben ők is leírják ezt, hogy a Párbeszéd Magyarországért Pár 2018-as évi oszegyési képviselői választási kampányra közt. Ezt le, leírja, ezt mond, de azt is veszélye, írja, hogy a párbeszéd Magyarországét nem bocsátott adatot az ellenőrzés rendelkezésre, említ a párbeszéd Magyarországi Párt nem biztosította. Igen, ezzel van a következő megállapítás, a Párt nem bocsájtott adatot az ellenőrzés rendelkezésére, ez sem igaz konkrétan, hogy nem, december 10-én minden adatot a rendelkezésükre bocsájtottuk És az határidőn belül volt? Az már nem volt? A bíró akkor már nem fújta le a meccset? Hát nézze, az állami számítószernek saját Múltkor tegnap a tartsuk nyol, majd. Hogy a, a választások után egy éven belül meg kell vizsgálni a pártokat. Tehát ha ilyen formán nézzük, akkor teljesen a határidőn belül van. Nyilván az állíthat saját határidőket. Ugye az át egy olyan szervezet, amelynek saját jogértelmezése van, nem lehet a döntései tehát ilyen tény ő állított, időket, de ugye itt ő azt mondja, hogy mivel minket nem talált meg, ezért mi nem számoltunk el, hiszen hivatalosan nem talált meg minket. Miközben, Jó, tegnap még tegeződtünk. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha netán véletlen nálam lenne egy olyan levél, amely arról szól Domokos László tollából, hogy felfüggeszti a felfüggesztést, akkor most mi történik ahhoz képest hat nappal, öt nappal később? Hát ezt tényleg az kellene megkérdezni. De ha lenne ilyen papír a kezemben, akkor ön nem cáfolná, hogy ilyen levél van? Nem, nem cáfolnám. Vagy ön, én mondom, hogy te nem cáfolnád. De, de akkor most mit csináljunk? Tehát hogy legyen nyilvánvaló az, ami nyilvánvaló? Mert ugye megegyeztünk Donát annál, hogy ez Kafka, de most akkor lesz még egy beszélgetés, ami Kafka? Hát úgy, úgy látszik. Ugye ez egy jelentés, ami most kijött, amelyben javasolják a felfüggesztést. Egyébként... Ugye szankciót nem tartalmaz a jelentés, jogolvasíti lehetőség nincs rá. Nagyon érdekes, hogy az ügyészségre utal a sajtóközlemény, de maga a jelentés nem utal arra, hogy az ügyészséget meg kéne keresni ez ügyben. Tehát Pontosan, állít, tehát minden jel... ilyen hat het, Mert ugye amikor összefoglalja, hogy ti Igen. miben voltatok rosszak, akkor a következőket mondja. Mindez felveti azt, hogy. Na most a mindez felveti azt, hogy, az nem azt jelenti, hogy ez ellet követve. Persze, tehát ő, mivel Ugye azt mondja, mindez felveti az, hogy nincsenek valós számlák és teljesítés a pár közzétet elszámoslása mögött, amire te meg azt mondod, hogy mindez felveti az, hogy megvannak. De hol van az, ahol nincs az, hogy mindez felveti? Tehát, ahol, ahol nincs ez a fogalmazás. Könyörgöm, ha valakit elítérnek gyilkosságért, általában megszokott lenni a hulla. Így van, tehát itt semmilyen bizonyíték nincs, pontosan azért, mert nem folytatták le az ellenőrzést, azokat a papírokat, amiket mi miatt azokkal nem foglalkoztak, illetve volt amivel foglalkoztak, mert a papír azt észlelték, azért függettették föl múlt Igen. tegnap, vagy tegnap előtt, de a számlákat, a leadott bizonylatokat, a az otp kivonatokat, a törvényszéki végzéseket, a szívességi helységbérletéseket, akkor nem sorolom végig, hogy milyen papírokat adtunk le, tehát, vagy 10-20 papír, féle papírt leadtunk, azokat nem sikerült megvizsgálni december 10 óta, és ö, ezért megállapították azt, hogy mi lehetett, milyen szabálytal. Ugye még egy dolgot kérem, mert a ti esetetek annyiban egyszerű, hogy nálatok van egy dokumentum arról talán, hogy bár itt van a kezemben, hogy, hogy, hogy rendelkezésre bocsájtottátok az adatokat, és ezért felfüggeszték a felfüggesztést. Majd öt nappal később, ami azt jelenti, hogy öt nap alatt sikerült mindent átnéznie, vagy négy nap alatt mindent átnézni a, pár, a, a párbeszéddel kapcsolatban az ásznak, és ezt meg is hozta, miközben ezek az ellenőrzések hosszú hetek, hónapokba kerülnek. Hát ez nonszensz. A párt nem bocsájtott adatot az ellenőrzés rendelkezésére. Ez a legutóbbi jelentés megállapítása, amit meg te olvastál, ami két nappal korábban van, ad meg ennek az ellenőrzé. Hát nem csak az, de azt követően, hogy viszont bocsájtott, az, azt követően olyan gyorsan sikerült rájönni arra, hogy ismét jogosult az ász arra, hogy ezt a felfüggesztést megtegye, ami a szakmai munkát nehezen teszi hitelesíthetővé, mondván, hogy ehhez más pártoknál sokkal hosszabb idő kell. Jó, ne tegyünk úgy, mintha nem Magyarországon lennénk 2019-ben, tehát itt kafkázhatunk. Az a helyzet, amit hiszem múltkor is beszéltünk, hogy jelenleg az a helyzet, hogy a Fidesz az összes állami független intézményre ráteszi a kezét, az embereit beülteti. Nagyon komoly aggályaink vannak a jogállamiságot tekintve. Egyszerűen szerintem elfogadhatatlan az, hogy egy volt fideszes képviselő által oké, okay, ez tegnap átvető, csak azt kérdezem tőled, hogy bárjokat. aki most bennünket hallgat mi a frászkúnyhó alapján dönti el az, hogy kinek a pártján áll egy olyan dologban, amelynek nincsenek partjai ez egy nagyon jó kérdés itt egyébként azért most már vizsgáljuk jogásznak ezt az egészet, és hát a pártörvény szerint a fokozatás fokozatosság jegyében kellene ilyenkor eljárni amikor ha valamilyen szabálytalanságot fölfedező pártnál az állami szembevészék, tehát egy, ebből egyből nem lehet felfüggeszteni egy pártnak az a állami támogatását. Fel kéne szólítani, hogy működjön együtt, aztán utána lehet olyan fokozatokon keresztül eljutni a felfüggesztésig, amely az álmi meg, a támogatás megvonásával jár. Mert ugye a ti esetetekben nem úgy, mint a momentumnál, és ez csak a különbözőségből adódik, ugye ez másodpercek alatt fogja elérni a karácsony gergeit, és fogják azt mondani, hogy ő egy olyan pártnak a jelöltje, amely egyébként nem számolt el az ásznál. Most gondoljátok el, budapestiek, ugyanezt fogja csinálni a ti pénzetekkel főpolgármesterként. Nem, nem azt mondtam, hogy ez megvan? lesz, azt mondtam, hogy ez is lehet. Tehát aki azt, azt szokták mondani, hogy rossz az, aki rosszra gondol, elnézést kérek, hogy most beléptem közéjük. Teljesen egyetemen két célja van ennek. Az egyik az, hogy el lehetetlenítse ezeket a pártokat az európai parlamenti választás és az önkormányzati választás előtt. nyilvánvaló a Fidesznek nem elég az, hogy saját választási rendszert csinált. átvette a hatalmat az állami médiában, rádióba, Úgy néz ki, hogy még mindig, mindig mindig ütni kell az ellenzéki pártokat, még mindig veszélyesek. Illetve igen, tehát ugye ez az a két párt. Momentum és a párbeszéd, akik az új pártok közé tartoznak, nem sikerült még őket teljesen lejáratni, és nyilvánvalóan azzal fogják őket próbálni lejáratni, hogy korruptak és nem tudnak ezt. Fogad engem az osztályfőnök, vagy bárki azok közül, akik egyébként meghatározó emberei a Fidesznek, tételezzük fel, hogy korábban ilyen előfordult, nem a párbeszéd kapcsán, és azt mondják, fiala, figyelj, ébredj már föl, a hatalomgyakorlás így történik. Akár tetszik neked, akár nem. Mit mondjak neki majd legközelebb? Mikorben már korábban is azt mondtam, hogy nekem ez nem tetszik. Mire azt mondta, hogy érz meg, a lovat így lehet betörni, egyébként le fog dobni magáról, majd te is rájössz arra. Szokták mondani időnként polgármesterek teljesen mindegy, hogy melyik, hogy elég sokkal kapcsolatban vagyok, hogy bármelyik ellenzéki, majd beül az ő székébe és rá fog jönni arra, hogy mindaz, amit ellenzékiként mond, az nem megvalósítható. Tudom, nem tökéletes az analogia, tisztában vagyok vele, de ezt a képtelen helyzetet még az életemben szeretném feloldani, miközben csekélyremény látok rá. Ez nem így történik, tehát egy demokráciában ez nem így történik, nem nevezünk ki egy volt pártkatonát egy független állami intézmény élére, hiszen ezzel már kapásban megkérdezzük annak a függetlenségét. Ráadásul az elmúlt húsz évben az állami számvevőszéknek a... A munkája, hogy mondjam, teljes elfogadás. Ebből a szempontból a már rosszabban állunk, mint 5 évvel ezelőtt, mert ma már el lehet mondani, hogy a független értelmiségből, ha választanának olyat, aki egyébként az Állami Számvőszék elnöke lenne, ő rá is bármelyik pillanatban rábizonyítanak azt, hogy ugye sose ült az országgyűlésben, a Fidesz frakcióban, de ezzel együtt az ő szimpátiái teljesen ez nyilvánvalóak. Az elmúlt 20 évben nem így volt, és az elmúlt 20 évben az szám, én részt vettem korábban is ö, ellenőrzéseken. Ja, úgy, ez egyedül vagy? talán a Ál a Kovács Árpádnál már ez a léc. Úgy történt, hogy, hogy kijöttek, ellenőriztek a földpártakon, ami a akkor felhívták a figyelmet, hogy javítani kell. Ezt természetesen minden párt általában javította. Ha ez nem történt meg, akkor történtek büntetések, nagyon ritkán. Még egyszer mondom, a párt törvény szerinti fokozatoság jegyében ezt így kell csinálni, ezt, ezt a törvényt megsértik. Tehát... Teljesen nyilvánvaló itt az elfogultság, és teljesen nyilvánvalók a célok, amelyeket említettünk az a két cél, hogy el anyagilag ezeket a pártokat, és lejárassák őket. Én nagyon szomorúnak tartom, hogy független állami intézmény uh, erre a Fidesz meg keze, kezévé válik, okay. és arra használ, hogy... Oké, okay, nem e oké, okay. megfelelő rész aláhúzandó. Mi lesz? Mert ezükben a párbeszéd azért jelenleg kisebb hatalommal rossz a szó. A jogi lehetőségei megvannak, de az, hogy az igazságát érvényre jutassa, az már lehetséges. Hogy, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy az ász az, az jelenleg a pókálójával az elég jól be tudja fordni az egyébként se kőgazdag párbeszédet. Mi továbbra is ö, szeretnénk, hogyha előrizni minket az állami számbevőszét. Ők is végezzék a dolgokat, mi is végezni. Szeretnénk kérni, hogy az álmi működjön együtt ellenőrizze a papírjainkat, amiket leadtunk, és a továbbiakban keressük a jogi lehetőségeket arra, hogy bebizonyítsuk az igazunkat. Nyilvánvalóan nincsenek idúzióink, tehát itt most már egy nagyon komoly politikai támadásnak vagyunk az alanya, és, vagy az is az elszenvedője, és hát. Oké, az ügyészségnek, ha továbbítják, tételezzük fel, hogy a héten nem nagyon tudom elképzelni, miért kéne vele nagyon tesefoszáskodni, akkor az ügyészségnek az ügyben, hogy ez ügyben neki van-e eljárás, vagy van-e eljárnivalója, vagy sem, az mennyi időn belül kell, hogy megtörténjen? Hát ez az ügyészség dönti el, még egyszer mondom, magában a jelentésben nincs benne az ügyészségre utalás, csak a közdeményben. és azt mutatja, hogy ez egy triplangos politikai jelentés amelyben muszáj volt belerakni az ügyészséget. Kétségtelen, kétségtelen. Külön, az, az a közleményben van is. Külön, külön. Igen. A dolog közben meg valószínűleg semmilyen jogi alapja nincsen ennek. De mi egyébként örülnénk, hogyha ez, ez nem a kikerülni az állami számvevőszéknek a hatáskörre, mondjuk sokkal az ügyészséggel vagyunk előrébb, mert ott is véletlenül egy... Egy volt képviselő képviselőjelölt vezeti, de mi örülnénk, hogyha ezt egy független fórum el tudná bírálni, és lehetne szellebezési lehetőség az Ámiszámlészek döntései ellen, de még erre sincs lehetőség. Igen, hát Donátornak azt mondtam, hogy ő nagymama lesz, te meg nagypapa leszel, de hát meg fog emelkedni az átlag életkor, és még egy nagypapa is érhet el nagy sikereket. Én már azt csak a temetőből fogom figyelni, de hajrá. Köszönöm a beszélgetést, nagyobb mértékben sajnálom az apropót, mint tegnap. Én is köszönöm. Kocsi, csak-e Oliviót hallottak? Jó reggelt, lehet? Gyorgyavics Benedek van egy a Városliges ZRT által támogatott műsorban sóhajtok mert ugye azért vannak olyan pillanatok ahol az ember megpróbál komolyan beszélgetni bár minden beszélgetést komolyan veszem akkor is a közben viccelek de na jó de ez nem neked szól ez az egész országnak szól hogy egyik szavamat a másikban nem öltsem, azt olvasom, hogy a közbeszerzési értesítő szerint kiderült, hogy a Liget Project ellen több eleme megváltozott, így a mélygarás területén új funkciójú helységeket kell kialakítani. Ez nem egy új történet, csak mi nem beszéltünk még róla. És a szerző arról ír részletesen, hogy ez egyebek között azzal van összefüggésben, hogy egy építmény nem jött létre, a, maga a, az aparátus költözni fog, és ezért a 800 parkolóhely rovására az épületbe kell gyömöszölni, ez maga a kifejezés és árulkodó különböző olyan izéket, amelyek a parkolóhelyek rovására mennek. Mit kell tudni erről a tavalyi történetről? Igen, ugye a Városligetben jelenleg valamivel több mint 2000 föld fölötti parkoló szám található, pontosan ebben a másodpercben már nem, hiszen az egykori felvonulási téren már nem autók állnak, de azért arra emlékezhetünk, hogy a Néprajzi Múzeum kivitelezési munkálatainak megkezdését, megelőzően nagyjából 1100-200 autó parkolt minden nap, a belvároshoz igen közeli részen, és ezen kívül még az állatkerti körúton, a Hermina úton, az egykori sörsátor környékén, szóval, hogy elég nagy... Jó, az első hely, amiről beszélsz, az gyakorlatilag elvileg, nem, de gyakorlatilag az egy P plusz elparkolóként működött. Gyakorlatilag igen, gyakorlatilag igen. És ugye akkor, amikor a... Egy, egy olyan vál... városban, ahol a P plusz elparkoló, mint olyan, egyébként egy elvárt dolog, de közben mindannyian tudjuk, hogy uri luxus. És ez nem úgy, városliges specifikus. Ez egy nagyon érdekes kérdés, nyilván messze vezet ennek a fejtegetése. Én szerintem a történelmi belvároshoz ennyire közel, mint az 56-osok terén egy hatalmas ingyenes parkolót kialakítani azért, hogy az agglomerációból alapvetően munkaidőben ide érkezők uh, ingyenesen parkolhassanak, a, és ennek minden környezeti terhelésével együtt ugye átjöjjenek a parkon, lerakják az autót, ez egy hatalmas luxus. Nem itt van a hely ezeknek a P-pluszzer parkolóknak. Ugye a Liget Mint ahogy hivatalosan, program, mert... ugye ez nem is volt P-pluszzer parkoló, tudtuk. Hivatalosan mert. nem is volt P-pluszzer parkoló, hivatalosan viszont p +R parkoló lesz az a parkoló, amit az M3-as bevezetőjénél a Liget projektnek köszönhetően kell kialakítani, ugye ennek a elhelyezésén, méretezésén jelenleg is dolgozunk. De visszatérve az eredeti kérdésedre, ugye a Városligetben három darab mélygarázs épül, ebből a legnagyobb a Dózsa-György uh -huh. ami 800 befogadására alkalmas, ezen kívül egy 700 fős mélygarázs épül, 700 fős garázs épül a biodóm mellett ugye ez már közelebb a Hungária körgyűrűhöz, illetve az Új Nemzeti Galéria és az innováció házának a kiszolgálására egy 300 fős mélygarázsből a Hermina út mellett. Ebből, amiről most a te kérdésed szól, az ugye a 800 fős Dózsa-György úti mélygarázs. Az eredeti tervek alapján, ugye erről, erről viszont többször beszéltünk a műsorban, a Városliget ZRT-nek, aki 99 évre kapta vagyonkezelésbe igen. a parkot, a, a központi üzemháza az, az egykori állatorvosi rendelő helyén egy elzárt területen épült volna meg a városligetben. Pontosan ott, ahol most a kutyás élménypart uh -huh. található az egyébként tiltakozók által el nem fogadott, de természetesen többször lefolytatott társadalmi egyeztetéseknek köszönhetően, konkrétan a Liget Park fórumoknak köszönhetően. A tájépítészeti tervek megváltoztak, és annak érdekében, hogy ezt a körülbelül 1500-2000 négyzetméternyi többletzöld zöld felületet meg lehessen a parknak. Kezdeményeztük, hogy a Városliget üzemeltetési központja, az ne aliget beépül. Mm -hmm. Ez az, amiről szintén erről viszont talán a múlt héten is szót ejtettünk, mm -hmm. vagy ha nem, akkor ünnepek előtti utolsó alkalommal. A Városliget zéleti üzemeltetési központja egy meglévő épületbe a Herminaut túloldalára költözik. Az azonban adottság, hogy ez az épület meglévő épület, ezt nem tudjuk teljesen átalakítani. Így az eredeti tervek alapján például a főkertnek a bázisát nem tudjuk ide ö, telepíteni, ahol a főkertnek a munkadépei kerülnek elhelyezésre, ahol azok, a, azok az eszközök, amelyek a parkfenntartáshoz folyamatosan szükségesek, Meg kellett találni ezeket a funkciókat, most egyetemelek ki a főkert kapcsán, de azért több ilyen funkció is van, hogyha nem egy új épületet építünk, ami a klasszikus üzemeltetési helységeket tartalmazni tudja, hanem gyakorlatilag egy több évtizedes szociál irodaházat újítunk föl erre a célra, ami nagyon helyes, mert a takarosikországi szempontok is érvényesülnek a zöldfölött növelés mellett, hova tudjuk ezeket eltenni. És ezeket az üzemeltetéshez köthető többletfunkciókat terveztettük bele, a, a garázsba, és ennek a garázsnak az áttervezése lezárult, és ez alapján van ez a szerződés, módosítás Számról ez beszélünk. teljesen nyilvánvaló, de ugye a helyzet az, hogy egyszerű lett volna ennek az írásnak az elejére kitenni azt, hogy mi semmiben sem értünk egyet azzal, ami a ligetben történik, mert mi olyannak szeretnénk hagyni, mint amilyen volt, ami persze már most nehezen megvalósítható abból adódóan, amilyen műveletek voltak, mert egyébként ez az írás akkor lett volna igazságos a szó, szoros hogy a szó átvit értelmével egy apukán fogalmazott volna, ha mindazokat az elemeket, amelyeket te itt megemlítettél, megemlített volna, hiszen ezzel ő is tisztában van, bizonyos mértékig fel is tünteti, de amíg a 800 parkolóhely rovására menő izébizét negatívnak tünteti fel, addig teljesen természetesnek veszi azt, hogy a, Park fórum következtében ez a bizonyos bázis nem jön létre, és itt tulajdonképpen másodpercek alatt eljutunk oda, ahol a partszakad. Ez abszolút, ez abszolút így van. Ugye. Azért a még kérdés az kérdés az egy izgalmas kérdés, tehát én bízom benne, hogy a jelenlegi jogszabályok, amik világosan meghatározzák, hogy milyen darabszámokat kell a Városligetbe építeni, ez ugye nem csak a Városligetbe, hanem mindenhol. Tehát ugye a, a építési jogszabályok, a helyi építési szabályzatok ezeket pontosan bemetszik, Azonban, e, vajon milyen átalakuláson megy át majd a közlekedési kultúra az elkövetkező években vagy évtizedekben? Vajon ezek a még garázsok, mondjuk a... Galulzatéren az egykori Hószékház alatt lévő ötszintes méggarázs, aminek a legalsó két szintjén kokárt pálya működik. Vajon szükség volt-e ekkora, ekkora mélygarázsra, amikor alapvetően az a cél, hogy a belvárosban az autóforgalmat és az autóterhelést csökkent. Behez ugye magának az egész autóiparnak az átalakulása, amely ugye itt kopogtat az ajtón. Így van, szóval azért itt, mondjuk, városfejlesztőként ezek nagyon izgalmas kérdések. Vajon például azok az utak alkotásútól kezdve, a Böszörmény úton keresztül, a, a túltázott úton át, amelyek ma, ugye, ingatlan szempontból nem jelentenek különösebb értéket, ki szeret a nagykörút mellett lakni mondjuk földszinti lakásokba, ez ugye legalábbis az biztos sokan, de árazásban megjelenik, kevésbé magas a. Euh, forgalmi értéke ezeknek az ingatlanoknak. Milyen átalakuláson fog átmenni akkor, hogyha ha azok a tendenciák, hogy mondjuk csak elektromos autók közlekedhetnek euh, ezeken az utakon, és ezáltal a környezetterhelés és a zajterhelés is significánsan köttem, bár azért azt hozzateszem, hogy egy autó nem csak a motorjából ad ki hangot, hanem a kerekeknek a gördülési euh, zaja is azért jelent valamit. De mi történik, hogyan értékelődnek föl ezek a, ezek a területek? Látunk erre példákat ott, ahol nem a, nem a, a zéroemissziós autók miatt, hanem tőlünk nyugatra, mondjuk kitíják a belvárosból az autókat, ott megint megemelkedett ezeknek a sugárutaknak vagy körutaknak az ingatlanjainak az értéke Úgyhogy itt azért nagyon izgalmas átalakulások előtt állunk, és nagyon komplex kérdés, hogy ebbe hogyan illeszkedik a jelenlegi forgalmi szituációkra modellezett, közlekedés, fejlesztés, a jelenlegi forgalmi terhelésekre adott mondjuk még Ha mégis van, a szerző változó. csak arra kíváncsi, hogy hát ha a fiala kiszedé a Gyorgia azt, ami neki nem sikerült, lehet tudni, hogy mennyivel csökken a parkolóhelyek száma ezügyben a 800-ból? Ezt én most nem tudom fejből megmondani, természetesen lehet itt pár tíz darabról van szó összességében. <sík> Ugye korábban arról volt szó, hogy hogyan működik együtt, hogyan nem működik együtt a 14. kerület a Városliget ZRT-vel. Voltak nekünk ez ügyben beszélgetéseink, voltak ez ügyben kísérletek, eh, amelyek egy, egy ideig kommunikáltak a felek, aztán nem kommunikáltak a felek, de közben zajlott, aztán már nem is zajlott, volt arról szó, Ö, szocialista kezdeményezés, hogy hogyan lehetne egyébként egy pár dolgot megváltani, avval, mintha egyébként utána egy fokkal jobb lenne a leállzó fekvése, hiszen egyébként, hogyha ez van olyan pénz, amely beruházásilag meg tud jelenni a 14. keletben, akkor talán ö, nem kell annyira ferde szemmel nézni a Városligetben történtek le. Most azonban, ha nem is egy történelmi dolog, de azért egy nagyon jelentős kijelentés született egy főpolgármester jelölt szájából, aki főpolgármesternek ugyancsak jelölt, de polgármesternek nagyon is polgármester ugyanott, ahol korábban is volt, és ahol később már úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet, ugye úgy szól a történet, megválasztás esetén kezdeményezni fogja a Liget Project leállítását. Karácsony Gergely, a párbeszéd főpolgármester Jelöltje, ezt mondta az M1-en. A jelölt, a egyben a 14. követ polgármester elmondta, a projekt leállítására azért van szükség, mert szerint egy parkban építkezni őrültséggel inkább Budapest számos rosdai jövezetének egyikét tartaná jó helyszínnek, hozzátette. Társadalmi vitát kezdeményezni arról, hogy a Városligetben már zajló építkezéseket miként varják el. De az, hogy a Városligetben monumentális, bármilyen funkció épületek legyenek, én ezt urbanisztikai városrendezési szempontból egy katasztrofális, a rossz ötletnek gondolom hangsúlyozta elmondta. A városliget egy 200 éves park, amelyet lehetetlen létrehozni, tönkretenni, viszont nagyon is lehetséges, például a megnövekedett forgalommal, amelyet az oda tervezett épületek múzeumok generálnak majd. Magyar távirat én első körben sok sikert tudok kívánni a főpolgármester jelölt úrnak. Én azt gondolom, hogy mindenképpen szükség van ehhez komoly jogi felkészülésre is és csapatokra is, mert azért ugye a főpolgármester és a Városliget fejlesztésének a relációja azért az jogilag nem egy lineáris vonallal összeköthető, de én azt gondolom, hogy Városliget ZRT-ként ezeket az alapvetően politikai kérdéseket nem feltétlenül kell kommentálnom. Ez egy Ezt egészen... én teljes mértékben megértem, azt viszont megerősíted, vagy mit csinálsz vele, hogy egyébként jelenleg... Még mondjuk korábban sem, mint hogy ez a, ez a mondat megszületett volna, vagy ez a, az interjú megszületett volna. Van-e bármilyen párbeszéd, és van-e bármilyen együttműködés, hiszen például a parkolásokán korábban kellett, hogy legyen, és működött is. Tehát milyen jellegű az együttműködés, ami van az önkormányzat és a város érték között? A Városliget és a 14. kerület viszonyában, a, mondjuk a polgármester és az érté viszonya, az azt gondolom, hogy ez egy harmadlagos kérdés, bár egyébként szerintem e, mindenképpen kultúrált és, e, és normális Ez Itt alapvetően a Városliget, mint közpark és a 14. kerületi lakosok viszonya az, ami. kizárólag kizáll, erre kérdeztünk, és kizárólag erről kell, hogy szóljon a történet. Én úgy látom, hogy azokat a fejlesztési elemeket, amelyek a, a városligeti Parknak elsősorban a 14. kerület lakott részéhez közel valósítunk meg, a 14. kerületi lakók örömmel veszik. Én ennyit tudok most teljesen gyakorlati oldalról mondani. Minden egyéb kérdés az, a, az, a, az olyan politikai mezőbe tartozik, amit én alapvetően nem szeretnék kommentálni. A 14. kerületi önkormányzattal egyébként korrekt és jó viszonyunk van. Minden olyan település arculati kérdésben például, ami a 14. kerület számára fontos, egy kiváló szakmai együttműködés van mondjuk a főépítés és a Városligent ZRT között. Tehát, hogy azért itt nem, nem azt kell látni, hogy itt egy politikai hevülettől fűtött harc zajlik a 14. kerület és a az állami tulajdonban lévő városliget ZRT között egy teljesen kultúrák és normális együttműködés, teljesen kultúrát és normális beszélgetésekkel fűszerezve. Én magam is többször az önkormányzat tisztségviselőivel uh, um, egyeztettem, beszéltem, polgármester úrral is többször uh, beszéltünk. Természetesen vannak kérdések, amiben alapvetően nem értünk egyet, de, de ez nem azt jelenti, hogy itt valami méltatlan vita zajlik ebben az időben. Van egy informatikai fejlesztés, amely arról szól, hogy... A digitális technológiákra épülő az üzemeltetés és kezeléshez kapcsolódó folyamatokban alkalmazott okos smart rendszerek tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos szakértői tanácsadói feladatok ellátása. Amikor ilyen feladatok ellátásáról van szó, akkor itt tanácsadásról is van szó, vagy egyben az informatikai rendszer létrehozásáról is, mert miközben maga a cikk elsősorban személyi összefonódásokat és pénzügyi kérdéseket vet föl, Odáig is eljuthatunk, bár szerintem az én megközelítésem más. De azt kérdezem, hogy maga az a terület, amiről beszélünk, az két külön terület, egy külön terület, és habár már volt róla szó, miről is beszélünk alapvetően? Két külön területről beszélgetünk itt, amit te most kérdezel, ez egy tanácsadói szerződés. De, a maga, városliged... maga te, de maga ez az okos technológia, ami jellemezni fogja majd a Városligetben működő intézményeket, az mi? Ugye ez egy végtelenül divers technológia, amire nagyon nehéz most egy mondattal válaszolni. Azt ugye nagyjából értjük, látjuk, és talán itt a műsorban is többször körbejártuk, hogy a XXI. században azok a kulturális tartalmak, amiket a múzeumok kínálnak, azok egy nagyon izgalmas kompetitív helyzetben vannak, de nem egymással. Nem az a kérdés, hogy a szépművészeti múzeumnak van egy több látogatója, vagy a galériának. A galériának, vagy pedig a, az innovációházának. A komplett 21. századi fogyasztói szokásokkal van versenyhelyzetben az a tartalom, ami azokban az intézményekben, amit mi a Városligetben fejlesztünk, vagy megújítunk, megjelenik. Azzal kell tudni versenyezni, hogy egy, egy Minecraft mellől kell tudni behozni a gyereket a múzeumban, és kell neki olyan és olyan módon élményt biztosítani, hogy ebben az egyébként végtelenül kiélezett fogyasztói versenyben a múzeum és a kultúrafogyasztás az győzelmet tudjon aratni. Ez akkor fog működni, hogyha az ő nyelvükön tudunk hozzájuk szólni, a mi nyelvünkön tudunk hozzánk szólni. Elmúlt az idő amellett, hogy egy festmény szembeállva, Három és négy oldalas, hosszú leírásokat olvaszunk kizárólag a látogató. Természetesen vannak olyanok, akik egy múzeumban továbbra is ezt keresik, de hogyha a digitális technológiák nem jelennek meg, ha nincs kedvezményrendszer, ha nem tud aként parkolni a ligetben, hogy már amikor a vészbe beírja, hogy a liget felé tart, akkor egy gomnyomással bukoljon magának egy mélyigarázt, hanem az itt eszébe, nagyon szeretem az állatkertet, de hát hétvégén oda nem lehet kocsival eljutni, mert nem lehet letenni az állatkerti körúton az autót, és ha véletlenül olyan helyre parkolok, akkor el is fogják onnan uh, vontatni, és az egész állatkerti látogatás valami egy fantasztikus élmény, erről mondjuk éves szinten egy 12 millió ember biztos be tud számolni, egy nyug lesz. Erre kell nekünk jó válaszokat adni. Ki kell tudnunk alakítani azokat a technológiákat, aminek következtében ezek a kedvezményrendszerek összeköthetőek, amit ez ezen a konferencián, tartom, hogy... ahol volt jelen részem és ahol egyébként előadás is volt, én azt tapasztaltam, de Cáfordnak egyébként így van, hogy ilyen technológia, amely egy viszonylag nagyobb terület életét próbálja rendezni, Budapesten máshol nincs, de lehet, hogy van, akkor mondd meg, hogy hol. Ebben a másodpercben nincs, de itt ugye nem technológiákról, hanem ökoszisztémákról beszélünk. Számos technológia jelennek az összekapcsolásával jön létre egy digitális, digitális ökoszisztéma, amit nem úgy kell elképzelni. De alapvetően hogy nem, nem arról beszélünk, György is, hogy ezt az emberek nem tudják, ha pedig tudják, akkor nem értik ennek következtében, azt se tudják, hogy az ennek a fejlesztésével kapcsolatos akármire, miért kell bármennyi pénzt is kiadni? Azt gondolom, hogy ez, ez, ez alaposan benne van ebben a kérdésben, de itt most a jelen felelőssége leginkább az, hogy egy olyan alapinfrastruktúrát tudjunk kiépíteni a Városliget és környezetében, ami 5 év múlva, 10 év múlva és 15 év múlva is megfelel a kor kihívásának, hogy ez nagyon egyszerű nyelvre fordítsam milyen optikai hálózatot kell yeah. ma beépíteni az épületek falába, illetve a közmű, ha már úgy is, e, csatorna és vízvezetékeket építünk, akkor mellé milyen közműalagutat kell végigvinni, hogy azon aztán utána, ha megváltozik a technológia, akkor öt év múlva, tíz év múlva egy optikai szál kihúzásával és egy új behúzásával, anélkül hogy föltörnünk a betont, ezt oda lehessen építeni. Itt tartunk most. Ennek az egész digitális ökoszisztémának a modellezése, ami egy ilyen nagyon nehezen megfogható szó vagy kifejezés, de hogy legyen wifi, hogy, hogy legyen egyáltalán térerő egy, egy, épület, egy garázsban is. Ezek mind-mind hozzátartoznak, hogy, hogy a, az energetikai rendszerek azok hatékonyan tudjanak működni. Magyarul a fenntartása az épületnek, fűtése, hűtése, az ne kerüljön túl sokba, optimalizálja, tehát amikor... Megy a radiátor, ne kapcsoljon be a klíma, most nyilván végtelen... Nem, testet, de teljes mértékben értem. Mind, mind, mind, mind ide tart. Én azt gondolom, hogy egyébként közt, azért is lehet jelentősége, mert a VANT nem mondom, mert azt majd eldöntünk más, amiről mi beszélgettünk, mert ez megtámaszt valamit, ami korábban nincs is, és akkor jön a következő, amit én nem fogok részleteiben mondani, mert, mert nem fogok. De ugye a második lépés pedig az, ezt követően hozzátéve, hogy az első egyébként általában nincs meg én még nem nagyon hallottam, vagy nem hallottam olyan beszélgetést, ahol meg lett volna, kétségtelen tény, hogy máshol nem is beszélsz ennyit, vagy más a Várostigettel kapcsolatban, hogy folytában az ellenzéki sajtó alaposan, vagy nem alaposan, ezt nem tudom megítélni, és a magam energiából nem is tudom, én nem vagyok egy, ebből a szempontból, nem vagyok egy investigatív újságíró, nem bújom a cégjegyzéket és nem vitatom el azoktól a munkát, akik egyébként ezt teszik, tehát én most nem őket nézem le, és nem őket kritizálom. De ugye miután van egy fejlesztés, ahol sok pénz van a pénztárcában, egész egyszer abból adódóan, hogy sok pénzt kell elkölteni, az ellenzéki sajtó egy része, de azt kell mondanom, hogy szinte az egésze egyfolytában turkál ebben a pénztárcában, ezt is megértem, ma Magyarországon ez így jellemző, és egyfolytában olyan személyi összefonódásokat vélt, felfedezni, amely egyfelől valószínűleg tényszerűen van, másfelől pedig az a kérdés, hogy amikor ezt felfedezik, akkor egyébként a spanyol viaszt fedezik-e föl, vagy egyébként ezek az Cégek állnak rendelkezésre, és habár az ebben lévő embereket a múltjuk alapján megítéli az ellenzéki sajtó, nem arról van szó, hogy egyébként tiszta, fiatal, múlt nélküli, fantasztikus cégeket szorítanak ki, hanem hogy ezen cégek közül kell választani. Nyilvánvaló, hogyha más ülne, itt másféleképpen fogalmazna, de ez egyelőre is végképpen az év műsorom, ezért így fogalmazok. Amikor ezeket a cikkeket olvasom, akkor mindig azzal vagyok, hogy én nem tudom megítélni annak egyfelől a tartalmát, mert a cégjegyzékeket nem bújom, de az egy fontos kérdés, hogy azok a döntések, amelyek születnek, azok vajon kizárnak-e olyan szereplőket, akik a nerrel való újhúzás okán nem panaszkodnak amiatt, hogy nem ők kerültek a győztes pozíciójába. Hosszú volt a mondat, hosszú lehet a válasz is. Két dolgot De terem, voltam, ugye? Abszolút értem, abszolút értem. Kő dolgot tudok mondani. A Városliget ZRT-be mi valamennyi beszerzésünket a vonatkozó jogszabályok alapján nyílt közbeszerzési eljárások formájában bonyolítjuk le. Tehát lévén, hogy a beszerzéseink 90 a vagy legalábbis a Városliget megújítására elköltött pénz 90 a az nagy, több milliárdos generál kivitelezői szerződések keretében kötődik, ezek a vonatkozó jogszabályok alapján nem hogy nyílt, hanem nyílt Európai uniós eljárások Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag Spanyolországtól Olaszországon keresztül bárki jelentkezhet, ugyanis maga a közbeszerzési eljárás eként van meghirdetve. Tehát ebben az ügyben nekem teljesen tiszta a lelkiismeretem, én ebben nem gondolom, hogy bármilyen magyarázkodásra kellene, hogy kényszerüljek. Ugyanakkor valóban méltatlan zsidain, a kiváló újságírónak a, a Magyar Narancsban megjelent cikkéről beszélünk, egyébként itt. Érdemes, hogyha valaki érdeklődik a dolog iránt, a kiváló újságíró munkásszágát az elmúlt mondjuk három évben megnézni a Liget projekt kapcsán. Gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy éppen milyen gazdatestnél bukkant fel. a kiváló szakember legyen a WS.hu, a népszava, vagy a Magyar Narancs. Eltökét célja, hogy a városliget projektet a lehető legsötétebb színbe tüntesse Föl. az ő interpretációjában az objektív tájékoztatáshoz ez tartozik hozzá, ezt érzi önként vállalt feladatának. Nekem nekünk ezzel különösebben nem kell foglalkoznunk. Azonban még a saját, nem túl magas színvonalához képest is ez a cikk, ez egy végtelenül zavaros és egyébként bántóan személyeskedő cikk, ami. Engem meglep, mert a Magyar Narancsban kiváló cikkeket is szoktam olvasni, hogy, hogy egyáltalán megjelenik, vagy megjelenhet, mert hogy a valósággal a köszönő viszonyban nincs, ez a klasszikus panellel dolgozik az egész kérdés, hogy földob neveket, földob cégeket amik között közvetlen vagy közvetett összefüggést kimutatni nem lehet, csak sejtetni lehet valamilyen nagyon rossz indulatú összefüggés. Nyilván végtelenül bántó volt ezt mondjuk szombaton elolvasni, azt azért azt gondolom, hogy minden személyes dolog nélkül, nélkül elárulhatom, de hát az én nagynéném fogta mondani, vízisport vízzel járt, tehát hogy ezzel meg kell tanulni együtt élni, még hogyha nem politikusként ez személy szerint nekem kifejezetten nehezemre is eszik, amikor próbálunk alapvetően egy szakmai munkát végezni a Városligetben. Szerintem jó döntést hozunk, szerintem jó döntést hoztam akkor, amikor azt a struktúrát uh, alakítottuk ki, hogy mondjuk informatikai tanácsadás területén, de eldönthettem volna, hogy fölveszünk uh, alkalmazásba a Városliget ZRT-be, mondjuk 10 vagy 12 informatikai szakértőt, aki az épületgépészettől, a smart technológiákon keresztül, az energiahatékonyságon keresztül mindenhez ért kifizetjük neki a folyamatos havidíjat, vagy, vagy havi bért, még akkor is, hogyha munkát nem tudunk adni, vagy pedig a piacról vásárolunk egy olyan ö, diversz tudást, ami ezekkel az okos technológiákkal nemzetközi szinten is tisztában van. Ez az a, a diversz kínál... tudás egyébként, amit én egyetlen nem értenék, ha, ha el szeretném olvasni, egyébként hozzáférhető? Ha valaki hozzá akarna férni, én nem akarnék hozzáférni, de ha bárki más hozzá akarna férni, az hozzáférhető? mármint egy tanácsadói tevékenységként. Maga a tartalma? Hát ennek egy jelentős része, igen, de em, ugye mi nem csak a smart technológiák területén, hát, em, a mérnök tudás területén bárhol máshol tanácsadói szerződésekkel dolgozunk. Tehát em, ugye azért, azért alapvetően akkor, amikor egy vállalatot építünk, akkor két lehetőségünk van, vagy in-house tudásokat vásárolunk, meg magyarul munkaviszonda veszünk fel embereket, vagy pedig tanácsadói szerződések keretén belül beszerezzük ezeket a különböző tudásokat. Itt nem milliárdos összegekre kell gondolni, de például azokat a mérnöki szaktudásokat, amelyek a, a Városliget megépítéséhez szükségesek, hát sokkal célszerűbb és észszerűbb a Magyarországon létező évtizedes múltakra visszatekintő mérnökcégektől megvásárolni, mint fölépíteni gyakorlatilag egy ugyanilyen mérnökcéget házon belülre. Tehát nálunk mondjuk egy, egy, egy néprajzi múzeumnál természetesen van egy vezérigazgató. Megismerkedtem személyesen is Kemetsilajossal. Hát szerintem hatalmas érmény, és fantasztikus ember. Tehát egy néprajzi múzeum kivitelezésénél van egy vezérigazgató helyettes, aki ezért a Nézd, beruházásokért felel, ugye Sági Attila, van egy projektigazgató közvetlenül alatt, aki több nagy projektért felel, és van alatt a, a projektigazgató alatt pedig egy projektmenedzser, aki konkrétan a beruházásokat irányítja a helyszínen de nincs házon belül, nem alkalmazunk egy gépész szakembert, egy üveges szakembert, egy, egy szerkezetépítési szakembert. Ezeknek az ellenőrzésére, a tervellenőrzésekre, az üzemeltetés ellenőrzésére mérnök szerződéseket kötünk tanácsadói szerződés keretén belül. Tehát ez így működik, és nincs az másként a smart technológiáknál sem. Én azt hiszem, hogy a Városliget Zrt-nél összességében egy olyan elegyet hoztunk létre, hogy azok az emberek, akik munkaviszonyban vannak, ők is napi 12 órába folyamatosan nagy teljesítményt adnak le, és ahol pedig külső tudást kell vásárolnunk, ott megvásároljuk kívülről. Igen. Hát az a helyzet, hogy ebben amíg ez tartani fog, addig, addig, addig ez így marad, mert ugye a HBG újságírója jut csak az eszembe, aki viszont egyfolytában, vagy nem egyfolytában, hanem gyakorlatilag két havonta azt veti fel, hogy elindul egy állami számvevőszéki eljárás, hogy annak mikor lesz az eredménye, de most, amikor különböző pártokkal kapcsolatban az állami számvevőszék eljár, és az sokaknak nem tetszik, mondjuk konkrétan azt én se értem, tehát most még mielőtt azt gondolnák, hogy nem akarok állást foglalni, hogy vajon a hvg mennyire elégítené ki az a jelentés, amit ezügyben kihozna az állami számvevőszék. Én egy dolgot érzékeltettem reggel 7 és fél között, amikor beszéltem a világról úgy átfogó gondolatokat megfogalmazva. Nem jó az, amikor az ember egy olyan tevékenységben, mint amit te folytasz, legyen ez egy újságíró, egy sor olyan elemet kell az életébe iktatnia, ami nem odavaló. Nem feltételezem, hogy a világnak bármely részén sokkal optimálisabb lenne az élet, de ha csak egy kicsit lehetne optimálisabb, az már nagy eredmény lenne, mert olyan energiákat szabadítanak fel, ami most teljesen fölösleges dolgokra van lekötve, de azt hiszem, ez az én küzdelmem, az egy ilyen napi küzdelem, tehát újra kezdhetem, mint a... hát a nem is, mintha a sivatagban valók de kicsit hasonló, bárki egyébként... Tehát, az jut mindig az eszembe, hogy azok az emberek, akik ezt teszik, engem miért nem keresnek meg? Én minden héten beszélek a györgyevics legfeljebb azt tapasztalnák, hogy nem teszem fel a kérdést, és azt mondanák, hogy én egy gyáva szahar vagyok, de soha nem fordultak hozzám, miközben soha nem mondanám meg, hogy kiatta a kérdést, és boldogan megtenném, abból adódóan, hogy a dolgozó népet szolgálom. De nekem nem ez a dolgom, hogy megfejtsem a világot, bár némileg az. Nagyra értékelem az egyre működ, együttműködést, akkor is, hogyha erről mások rossz véleménnyel vannak. Egyszerre nem tudok neked rukkolni meg a karácsonynak. Tehát az, az például önmagában egy, egy, egy feloldhatatlan egy majd valahogy megoldom. Hát ehhez mindenképpen sok sikert, úgyhogy... De ahogy jól tudom, ehhez még előtte mindenféle előválasztás... Ó, persze, persze, kell, persze, hogy persze. Talán a helyzet előállhat. Persze, persze, de most figyelj, én önmagában az a helyzet tudod, hogy neked van egy feleséged, és akkor valakit én bemutatok nektek, hogy akkor neked nem mindjárt az jusson az eszedbe, hogy egyébként ő majd hogy fogja elszetni a feleséged ezt, így nem lehet élni, vagy lehet, de nem érdemes. <há> <há> Tehát én is, Hát minden esetre. Izgalmas önkormányzati izgalmas, választások elé nézünk, én minden jelöltnek nagyon sok sikert kívánok ebben a ügyben. Jövő Remélem, hét, hogy a Városliget a lehető legkevésbé lesz kampány téma, bár az Óbudai jámos könyvek mellékletét is átlapozva az a hat, hogy ennek nagyon kicsi a valószínűségem. Köszönöm a rendelkezésre állást, a jövő éten számítok rá lehet, hogy privátim is megkerestek, hogy egymás szemébe nézzünk, de nem folytatnánk olyan beszélgetést, ami egyébként másnak ne lehetne hallani, csak nem állandóan adásban vagyok, jó? Köszönöm. Ja, szépen van, köszönöm. Szia. Szia. Nem hasonlóan, vagy hasonlóan nem, nem, és igen, igen, érdekes beszélgetésre számíthatnak Vinter Montel Zsoltal kapcsolatban. Most megkérdezhetném önöktől, hogy mi a véleményük, de ha azt kérdezném önöktől, hogy mi a véleményük, akkor azt kéne hozzátennem, hogy mivel kapcsolatban. Nem panaszkodom. Tényleg szó, szóval, amikor éppen nem a dvorzák izé brása, vagy izé Gordonka versenyt, az, az, azok ilyen pillanatok. Még akkor is, hogyha biztos van olyan, aki jobban játsza ezeket, miközben egyáltalán nem akarom hallani, mert arra emlékeztet, amiről 7 és fél nyolc között beszéltem önöknek. Egyébként nem torzságkal van baj, hanem azzal a hangulattal. Valószín magammal, mindig velem van a vaj. Kezdve nagy nehezen, de meg fogom találni a amit amit szerintem kívülről tudok, csak nem akarok mást felhívni. Mindenkinek Ilye. van egy dossziéja, ilyen azért hajolok le. Most Wintermantel el fog kijönni a táblához, mert szólítom, és akkor kérem, hogy legyen szíves, majd felejje. Adásban segíthetem? fontos dolgal kezdeném, nem mintha a többi nem lenne fontos. A hallgatóim mindig ferde nézik, de néha az eredményét látják annak, hogyha kialakulnak személyes kapcsolatok, én azok közé tartozom, akik monomániásan is a szó jó vagy rossz értelmében, bár a monomániás szóta egy másik személy kapcsán kifejezetten pejoratívan használtam, úgyhogy a velem kapcsolatban is lehet pejoratívan használni. Törökszem a személyes kapcsolatra egész egyszerűen abból adódóan, hogy számomra Vintermantes Zsolt névjegyén az van, hogy polgármester, de úgy kíváncsi vagyok, hogy ki ez a faszé. És akkor próbálok fel megismerkedni abban a mértékben, amilyen mértékben ő azt hagyja. Mi már ismerjük egymást néhány év, vagy pontosan hány, azt meg nem mondom. És ezekben a beszélgetésekben, amelyek havonta egyszer minimum létrejönnek, amikor én a számlámat átadom, és hol ön hív meg ebédre, hol én hívom meg önt, beszélgetni szoktunk a legutóbbi beszélgetésnél ennek az arányait mindig érzékeltetni szoktam a honpolának, hogy ki mennyit beszél, szerintem ez most nagyjából 7-3 lehetett az én javamra, magyar, hogy én beszéltem sokkal többet, a 7-3 azért az jelentős különbség. Én sok mindent elmeséltem őszintén, nevekkel, telefonszámokkal, de nem öncélúan, hanem hogy valamilyen módon jellemezzem a helyzetemet, és egyben azt is, hogy ön milyen módon, vagy Újpest milyen módon, ez fontos, hogy Újpest milyen módon kerül bele abba az étlapba, amit én egyébként a hallgatóim elétárok minden héten. Ez egy hosszú beszélgetés volt több helyszínnel. Én abban nem voltam nagyon rossz kedvű, de azért nagyon jó kedvű sem. Amikor másnap Fölhívott telefonon, és azt kérdezte tőlem, hogy jobban vagyok-e. Nem pontosan ezt kérdezte, de a dolognak az a lényeg, hogy érdeklődött. Arra azt tudom mondani, hogy én attól oda voltam és vissza. Annélkül, hogy én elmondanám, hogy kiről van szó, ön talán tudja... Volt itt olyan beszélgetés a múltban, ami után valakinek a hozzátartozója küldött nekem egy SMS-t. Én ezekről nem számolok be a műsorban, mert megtanultam azt, hogy mit szabad elmondani, és mit nem. Kontraproduktív lenne. Én ezekben azt érem tetten, hogy A rádiós együttműködésen kívül létrejön egy olyan személyes kapcsolat, amely működik. Hogy A hallgatók számára működik, ki, az másodlagos mert ők azt értékelik, amit a rádió nyilvánosság előtt zajlik. Nekem ennél többre van szükségem. Az, amikor ami ott történt, az nyilvánvalóan számomra legalábbis a működtünk kapcsolatában egy fordulópont, amivel nem az következik, hogy 2019-ről 2020-ra együtt fogjuk majd ünnepelni a Szilvesztert, de az, hogy önben volt olyan személyes amit el lehet várni, de kicsikarni nem, és ez be is következett, ezt most ne vegye elismerésnek, és ne vegye dicséretnek, egyszerűen azt vegye tudomásul, hogy azzal kitörölhetetlen nyomot hagyott az én életemben, független attól, hogy most a hallgatóim gondolnak-e bármit, nekem ezt itt most a nagy nyilvánosság előtt kellett elmondanom, miközben az, amire ő reflektált, azt nem tártam a nagy nyilvánosság elé, és a kettőt mégis képes voltam itt most a nyilvánosság előtt összehozni. Érthető voltam? Abszolút, és egy kicsit félek is tőle, mert ugye olyan világban élünk, amikor itt a hallgatók is. E, nem kell félni, de, mert a beszélgetés semmilyen módon nem, nem jelentkezik. hogy mentesen is, ugye? Innentől kezdve másképpen fogják értékelni a mi beszélgetésünket. Nem fogják. Nem másképpen értékelhetik. Akik eddig így értékelték, túl, ez, ezután még inkább így fogják. De a kfc van egy olyan hallgatósága, és ők a törs hallgatók, akik, és ezt mind a ketten, tudjuk és akkor jöjjenek a témák először is és másodszor is nekem van egy telefonszámom azt föl kell hívnom mert megígértem valakinek valaki telefonált azt követően hogy mi abba hagytuk a múlt héten nem tudom miről van szó de Újpest Nagy jó telefonszáma van Kiderül, hogy ő is tartja, hogy megígértem neki. Betelefonat is mondtam, hogy ezt ne nekem mondja el, hát, ha öntől akar kérdezni, akkor... Kicsönk. Hello, emlékszik még arra, hogy akart valamit kérdezni a Wintermantel? Jó, csak jöjjön közelebb a telefonhoz, mert már a Donát annal miatt kritik... Tessék? Most kettel? Kettel. Egy, evidens. Igen. Jó, maradjunk abban, hogy akkor én most lerakom, és nagyjából egy perc múlva fölött, de már nem hívom újra, jó? Tehát akkor, akkor ne tegye le a telefont, jó? Jó, rendben van, tehát az illető lesz csak. Most olyan tevékenységet folytat, amelyben nem fog önnel beszélgetni. Egy dolgot kérdezek öntől addig, bár ez nem egy perc lesz, hanem legalább kettő. Van egy birkózás azzal kapcsolatban, amit ön már egyébként említett, de most lett saj sajtója. Ez ugye az újpesti aláírás gyűjtés 2 millió forintos bírsággal fenyegették meg az ellenzéki pártokat, ez ugye a jegyző, másfelől pedig ugye a harmadik keleti jegyző, aki eljárt a Kunigunda utcában is, de birtokháborítás ügyben ott, amikor az újpesti piac vezetése akarta rávenni arra, hogy birtok védelmi beadványát támogassa abban két különböző emberről van szó, Feltételezésem szerint ő abban nem nyújtott segítségkezet. Ugye arról van szó, hogy milyen aláírásgyűjtés folyt relatíve, vagy majd ön megmondja, milyen közel az újpesti piachoz, ami egyébként az önmegítélése vagy a piac megítélése szerint az ottani normális hétköznapi életvitelt befolyásolta, korlátozta a megfelelő rész Hát itt két külön dologról van Ez Az, hogy engem belekevernek, az nyilvánvalóan egyértelmű, mert kit kell támadni egy önkormányzati választás előtt, hanem a polgármestert, amely legalábbis a. ezt a dolgot, ezt ön tehát nálunk sokkal hamarabb jelent meg sem, mint erről írtak volna. Ön beszélt nem, Nem, részben így volt, részben nem. Hogy az egyik esetben a piac vezetése kérte. Igen. A birtokvédelmet, mert ugye a jelenleg a, a, a teljes tér még nincsen készen, tehát a piacok a főbejárata előtti közlekedőtelett viszonylag szűk, és egyébként... Nemcsak arra birtok... emlékezem vissza, hogy éppen arról volt szó, hogy hogyan akarja tárt, távol tartani a pártvitákat, és ennek kapcsán volt szó, ön említette, hogy folyik az aláírásgyűjtés, és az történetet... De, semmi, de baj nincs, nincs, nincs, semmi baj nincsen az aláírásgyűjtés, hát ez is egy kifertítés a a dolgoknak, hogy itt mindenki el akarják folytani a demokrácia csíráit, is, a többi. Semmi baj nincs az aláírásgyűjtéssel. A piacvezető úr, mert érdeklődtem minden egyedőnél, hogy mi történt meg a, a piacvezetőnél is, és semmi más nem történt, mint hogy azt kérte a, a, a piacvezető az érintett pártoktól, akik a piac főbejáratát elállva, gyűjtötték az ajlásokat, hogy egy 25-30 mm -hmm. méteren menjenek is, odébb. És e, semmi többet nem kértek, majd, amire ennek nem tettek eleget, akkor mivel a piacvezetőnek dolga az, hogy a piacnak az ötkönőmentes működését, és itt nem arról van szó, hogy közterületen, meg nem köztetem, itt elkezdődött a jogászkodás, egészen attól arról van szó, hogy a piac előtti területet és a piachoz vezető sétányt, ugye, amit már mi is megnéztünk Igen. személyesen is időszaki vásár, ebben az időszakban fenyőfa vásárt, aztán azt követően pedig ilyen szilveszteri meg egyéb ünnepi kelléket egy árusító, ideiglenes vásár működtet ezen a területen, és ezért a piac az önkormányzattól úgymond kibérelte ezt a közterületet, és az onnantól kezdve is uh -huh. vannak birtokon belül. Ez egy vita ebben és is nem is szeretnék belemenni, hogy akkor ez köztület, vagy akkor onnan, természetesen közterület, de akkor a piac rendelkezik vele, lehet-e és hogyan zavarni, vagy miként zavarni a piac vezetése birtokvédelemhez fordult, ugye ezt a kormányhivatal áttette a harmadik kerületben, mert ugye nyilván saját hatáskörünk, saját intézmény esetében nem járhat el a mi edzőnk, és a harmadik kerületi jegyző pedig egy ilyen számomra eléggé furcsa módon egyrészt azt írta, hogy mivel nincs már birtokvédelemnek helye, mert már megszűnne, valóban elmentek onnan, nem, nem csenek ott éjjel, nap minden alkalom, hogy folyamatosan. Másrészt azt mondta, én azon nagyon mosolyogtam, hogy Amennyiben a piac vezetése úgy gondolja, hogy abban a köztelet használati szerződésben és a jogszerű és a, a, a, a célszerű használat nincsen biztosítva, akkor perelje be az önkormányzatot, mert az abban a szerződésben az van, hogy a tevékenység végzése az alkalmas állapotban bocsátja a piac uh -huh. rendelkezésére a közteletet. Tehát szerintem ez a nonsens kategória, de teljesen mindegy örül. Én azért is örülök ennek, mert bár ugye az nem a mi de ugye nagyon-nagyon sok támadás érte a harmadik kerületi jegyzőt a Kunigunda utca és azt gondoljuk, hogy ha az ellenzéki pártok most örülnek ennek a harmadik kerületi jegyzőnek, hogy azt mondta, hogy már pedig itt akkor nincsen birtokvédelemnek helye, és elfogadják és örülnek ennek az ítéletnek, vagy ítél végzésnek, akkor nyilvánvalóan elismerik, hogy a harmadik kerületi jedző, Takszerűen és szakmaian is hát járt. Hát nem el. ez következett Akkor, be? Nem nyilván, ez következett nyilván, be mert... a harmadik keleti tévészékházban is e, e, jogszerűen és takszerűen járt el. És annak meg nagyon örülök, annak meg hatalmas, az, az, az, az egyébként az a melengedő, hogy azért az ellenzéki pártok részéről, meg aktivistáik és szimpatizánsok részéről számtalan formában és számtalan helyen támadják az új piacot, nem is értem, hogy miért. Ennek ellenére viszont a piac főbejárataháza jönnek aláírás gyűjteni, természetesen azért, mert nagyon-nagyon sokan járnak oda, rengetegen jönnek a piacra vásárolni, és ezt akarják kihasználni. Tehát miközben támadják a piacot, mégis oda mennek, mert ott egy hatalmas van. Magyarul ugye arról beszélünk, hogyha 15 méterrel, vagy 12-vel, vagy 13 méter 30 centivel lett volna arrébb, akkor ez a történet most nincs. Természetesen. Től te te csak, de csak azt akarom mondani, hogy Pír nem egy... azt mutatta a cikkében, mintha ennek körülne, hanem ott akkor már az ostor az másra csattant. Arról nem beszélve, ugye, hogy Újhelyi István és Vajulászló is, hát olyan meleg éghajlatra küldte el, ahova lehet, hogy a szabadsága idején elmegy, de önként és dalóval az embert nem szoktak követni. Egy dolgot kérdezek öntől, kettőt. Az egyik, hogy mi ez a két millió forintos bírsággal fenyegette meg a keleti jegyző, az ellenzékéket, amivel egyébként nincs. Nincsen szó, hogy egyébként született volna ilyen döntés, de ezt írja az egyik munkaadómhoz tartozó lap az atv.hu. Hát ez pedig már az a legalja, amit én szintén nem neveznék újságírásnak. Ugye van egy önkormányzati rendelet, amelyet egyébként a kormányhivatal is ellenőrzött, mert a törvényességi vizsgálatok során ugye minden egyes rendeletünket hogy hivatalból vizsgálja a kormány, euh, hivatal. Az önkormányzati rendelet, hogy a közösségi együttélés szabályról, meg nem tudom miről szól, és az van benne, hogy az ilyen típusú tevékenységet, amikor a közterületen, kint nyilvános helyen, önkormányzati tulajdonban lévő területen, ilyen típusú tevékenységet kampányidőszakon kívül akarnak végezni, azt egy nappal előtt a jegyzőnél be kell jelenteni. A jegyzőnek nincsen mérlegelési lehetősége, hogy ezt elutasítsa, vagy bármit, csak be kell jelenteni. És ez az önkormányzati rendelet szól arról, ha ezt a bejelentési kötelezettséget valaki elmulasztja, akkor mit tudom én, adott esetben akár 2 millió forintig terjedő büntetés... Is Magyarul is arról beszélünk, hogy a jegyzőnek se szólalt. De hát a jegyzőek, ugye mivel a jegyzőhöz bejelentés érkezett miatt, az elmulasztás miatt, hogy mit tudom én, ezért a jegyző, ezeket a par ellenzéki pártokat, akik bejelentés nélkül végezték ezt a tevékenységet, szóbeli, vagy hogy mondják ezt, hogy tehát, hogy ilyen figyelmeztetésben részesítette, tehát semmiféle büntetést vagy egyebet nem alkalmazott, és egyébként formai követelményként, mert állítólag az ilyen típusú papíroknak tartalmaznia kell, hogy egyébként, hogyha büntetés kiszabására került volna sor, Tájékoztatásként közölte, hogy egyébként az önkormányzati rendelet, az így ezekkel a az ezt a Ugye a jegyző és a, a polgármestég. Senki nem fenyegető, tájékoztatta formai kötet követelményként ebben a határozatban vagy végzésben. Ugye, mintha maga mitogat... a jogszabály egymástól függetlenné teszi jegyzőt és polgármestert, azt a jegyzőtől kellene megkérdeznem, hogy végül is ezt miért nem foganatosította erre a kérdésre, ő nem is tud és nem is akar Hát Azért, mert egyébként a jegyző sem akar szerintem, hát a, persze a jegyző az önálló. Uh, uh, uh, jogkörben jár el, tehát ebben ahhoz, hogyha abban a levélbe, vagy ebben a határozatban, mit ért a jegyző abban a polgármesternek, nincs itt lehetőség beleszon. De, de nyilván, igen, igen, igen, igen csak megerősítem, nyilvánvalóan a jegyző is eh, azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy értelmesen és normálisan tudja eh, kezelni ezt a helyzetet, és ezért nem is akar belemenni abba, hogy ilyen politikai sikra terelődjön a dolog. Éppen ezért nem alkalmazta, illetve az önkormányzati rendeletben biztosított jogával élve, csak figyelmeztetésben részesítette a pártokat, és tájékoztatta, még egyszer mondom, formai követelmény, direkt megkérdeztem tőle, tájékoztatta az érintett feleket, hogy egyébként az önkormányzati rendeletben milyen egyéb tétel e, szerepel. És ezt a tájékoztatási részt fordítja le az említett orgánum, és utána pedig rócsózták vele végig azt a felületeket, amiket csak lehetett, hogy itt az jegyző fenyegeti az ellenzéki pártokat. ez tényleg Utol, a legalja. Utolsó kérdésem, hogy miért nem mondta el ugyanezt Várkonyi Gyulának? Ö... Ő volt az ATV, aki azt mondta, hogy keresték ön, de nem, nem, nem, nem volt ott, vagy nem át rendelkezésre, nem tudom, honolulban volt, nem tudom mi. Hát én nem tudom, hogy nekem szombaton, vagy vasárnap hétfőn keresett, nem tudom, hogy nekem kell-e szombaton, keresett, ö, tudom, nekem kell -e szombaton ö, egy ilyen csip ügyben, ami egyébként abszolút nem az én hatásköröm, tehát sem piacvezető nem vagyok, semmi edző nem vagyok. É, nyilvánvalóan értem, hogy miért kevernek bele engem, én nem hiszem, hogy, hogy, ne, hogy, hogy, hogy sok minden benne van a munkakörömben, sok minden benne van az én személyes meggyőződésemben, hogy mit kell egy polgármesternek, mit nem. Szerintem egy ilyen történet habosításához hétvégén nem biztos, hogy nekem Jó, kell járulom. hogy egyértelmű legyek az ön számára is, és más számára is, tökéletesen értem, várkoint Gyulát is értem. Azt szeretném mondani, hogy szeretnék egy olyan országban élni még aktívan, amikor ön azért áll rendelkezésre egy ilyen szituációban, mert tudja, hogy ezt a beszélgetést másra, más ügyekben, részeiben nem fogják felhasználni. Nem voltam félérthető még akár hallgatnak minket. Tehát azt az jól tudjuk, hogy az, az itteni ellenzéki kollégák hallgatják a műsökt, és figyelnek minden leszbőlésére, hát ha találnak benne olyat, amit, Erről amit beszéltem. Kif kiforgatva le lehet csapni. Én azt gondolom... Jó, én azt hogy... szeretném, hogyha egy sebész közlekedne az utcán, akkor ne úgy nézne az emberekre, hogy mikor kerül majd a kése alá. Erről beszéltem. Én, én, én, én azt mondtam, és azt is vallom, és lehet, hogy ebben van, amikor nem jut el pontosan hozzám a megkeresés, stb. A stb. Mielőtt valamilyen hír, vagy ügy kikerül, bármilyen orgánumban, én készséggel állok rendelkezésre, lehet keresni, lehet tájékozódni, ha kell, akkor még hétvégén is, adott esetben képernyő előtt is hajlandó vagyok reagálni. Azt mélységesen elítélem, és ezzel is jelezni akarom, mert ha jól tudom, a kollégám jelezték, hogy az internetes fórumán, tehát az internetes oldalán, de lehet, hogy ebben tévedek, tehát nem állítom, ez a hír, hogy itt fenyegeti a jegyző, meg a polgármester el akarja lehetetleníteni az aláírásgyűjtését, és még egyszer mondom, hogy nem erre, erre alányat, nagyon ahol egyszer, akarnak, ez, ahol ez nagyon nem ez, zavarják ne, más. Ez nagyon fontos, ezt el kell, hogy mondjam. Én az internetes oldalamat nem használom, vagy a, a, a, a saját Facebook oldalamat. Én a saját Facebook oldalamat, ha használom, akkor arra használom, hogyha nem tudom elküldeni a konkrét anyagot e-mailben, pedig ez nem volt, tehát nem volt olyan lehetőség, hogy e-mailben küldjem el, akkor azért teszem fel oda, mert az az én jedzim, Füzetem. Tehát aki azt gondolja, hogy az én Facebook oldalamon megjelenő bármilyen hír, ez vagy bármilyen más, az azért van ott, mert ha én azzal egyetértek, az nagyon téved, mert az ott semmi más, mint egy egyszerfüzet. Tehát ez azért nagyon fontos, mert bárkivel vagy bármivel kapcsolatban, ez tök jó, hogy előhozta, ott megjelenik valami, az nem az én véleményemet tükrözi, hanem arra van ott, hogy ha majd eljön a csütörtök, eljön a péntek, attól függ, hogy kivel beszélek, akkor az szóba tudjam hozni. tehát jó, az Nem, de nagyon fontos, az ön kollégái önt pontosan tájékoztatták, ön pedig most megtudhatja, hogy az én ügykezelésem ebben az esetben úgy működik, hogy kizárlag azért van ott, hogy egyébként emlékeztessen rá, mert egyébként volna ebben az ügyben eljárni, akkor mielőtt, vagy a HVG, vagy bárki Mielőtt leírja azt, hogy az új, újpesti jegyzője kétmillió forinttal fenyeget, uh -huh. a megnyí uh, uh, uh, uh, aláírás gyűjt pártokat, még mielőtt ezt megjelenteti, előtte kér tájékoztatást, uh -huh. akár a jegyzőtől, akár tőlem, hogy mi ez hogy lehetőséget ad arra, hogy elmondjuk és tájékoztassuk őt arról, hogy itt senki nem fenyeget semmit, hanem egy formai követelménynek tesz eleget a jegyző, amikor tájékoztatja az érintett feleket arról, hogy milyen szankciók is lehetne alkalmazni az önkormányzati rendelet szerint. Ez... Én azt gondolom, hogy talán érthető. Tehát ezek, ezek, ezek utána nekem senkit nem kell figyelembe vennem abban tekintetben. Ha nem, hiszem, ez két, két, do do két, két dolgot gondolkodom. Az egyik az, hogy vajon én mindig betartom ezeket a szabályokat, másrészt meg hogyan jött létre ez a rendszer, de az, amiről ön beszél, egy optimális dolog, minden sajtóorgánumra vonatkozhatna kormánypártira és ellenzékire, hogy ennek eljönne az az ideje, amikor ez lesz majd a, a zsinormérték. Én csak drukkalni tudok, jelenleg Igen, nem egyébként ez van és értem Igen, a logikáját. De azért, de azért ugye említettük itt a beszélgetés elején, hogy most már sokadik éve beszélgetünk személyesen is, meg itt hetente a műsorban. Azért emlékezzünk vissza, hogy az elmúlt két-három hónapban hányszor kezdtünk el ilyenekről beszélgetni, formákról, álhírekről, megkeresésekről, jó, hírhamisításról, a, a, a, a, és a, a, a, előtte hány százalékban volt ez jelen, és mennyivel inkább Újpest és Újpesti témákról beszéltünk? Jó, értemelj, jó Akkor, akkor a csak azért tettem le a telefon, mert visszahívom az úriembert, de ha már ön ezt említi, és gyakorlatilag nem tudom máskor megkérdezni, ugye, mert a legjobbkor mondta ezt. Volt az ön Facebook oldalán, ugye azzal kapcsolatban, részint hír, részint az ügykezelésével kapcsolatban, hogy volt egy szörnyű tragédia az Újpesti piasznál, itt a az Újpesti Hírmondó Facebook oldala, mert maga az Újpesti Hírmondónak... Megint kimondtuk a nevét egy olyannak, akik nem érlemes. Türelem türelem, türelem, türelem, türelem, türelem. Egyrészt szörnyű tragédia nincs, mert minden tragédia szörnyű, de ami a Facebook oldalt illeti, ott látta azt, hogy korrigáltak, és azt írták, hogy felültek egy olyan információnak, ami nem igaz, és ezért elérhetetlenné tették azt a posztot, és egyben elnézést kérnek azért, hogy ők olyanról tájékoztatták a nagy érdemüt, ami nem igaz. Azt látta? Én láttam, de hát azért, hogyha valaki belerúg valakiben szándékosan még egyszer, mondom, mert az, hogy mit írnak le és egyébként mi a bizonyítható tény, mert, az, mert az internetvilág az egyrészt őriz dolgokat, másrészt, ugye manapság minden egyes ilyen megjelent posztot, vagy bármit, egyetlen egy gomnyomással le lehet archiválni. Tehát abban az eredetileg megjelent szövegben, ami mind a mai napig elérhető, abban az szerepel, én hogy, kerestem, de ezt hol találtam volna? El, fogom, el, fogom, ja. küldeni, el fogom küldeni. ott arról van szó, hogy valakinek a halálához hogyan járul hozzá az újpesti a ti, a, a, vezetés el, el gondatlansága. Mondom, igen, igen, így. Pontosan az a helyzet. Egy idős hölgy a férjével ment a piacra. Ez már eleve a hatalmas tény, mert a piac, amit gyalázni kell, ugye ellenzék oldalon, a mentők tájékoztatása szerint rosszul lett, elesett, a mentők 13 perc alatt kértek a helyszére, nem tudták megmenteni a hölgy életét. Na most ezt, ez a nevén nem nevezett oldal, úgy volt képes tárgy, tálalni egyrészt, hogy egy óra Ez Egy ellenzéki egy... oldal, vagy tudjuk azt, hogy ez hát, mi? Nem, oldal? ő magát függetlennek mondó uh -huh. oldal, nem elérhető, nem tudható, hogy konkrétan uh -huh. senki nem adja hozzá az arcát, a nevét. Úgy tálalták, hogy egy óra múlva jött ki a, a, a mentő a fölveti, a piac, a régi piac bontását végző kivitelező és a megrendelő felelősségét is, és ezt az egészet úgy próbáltak társadalni, hogy itt áldatlan áldatan állapotok vannak, és a piac miatt és a városvezetés miatt el a néni, verte be a fejét, és halt meg emiatt szegény. Ezt utána persze korrig, és olyan fotó mellékletet tettek hozzá, ami nem is ott készült a baleset helyszínén, vagy hát a, a, a, a tragédia helyszínén, hanem egy 50-80 méterrel odébb, illusztrálandó, hogy milyen állapotok vannak, és hogy lehet, hogy abba botlok meg. Beleírták, hogy lehet, hogy a, a kerítést, Nincs. tehát ugye a, a, a kerítést tartó betonbakba esett el a néni, Elírják, elírják, nincsen kiírva, hogy a gyalogos forgalom a túloldalon, stb. stb. stb. Tehát csak olyan sugalmazás, mint itt valakinek szendékos, vagy védlen mulasszása Euh, okozta volna ezt a szerencsétlen helyzetet, aztán utána, amikor 10 perc negyed óra, egy óra múlva lebuknak, mert kijön a mentőknek a közleménye, euh, akkor utána pedig euh, gyáván elmenekülve rákenik, hogy hát euh, a, a, a szemtanúk hazudtak nekik, hogy mondtak valótlantésért. Én azt gondolom, hogy egy és erről beszélünk, ha, ha újságírásról, ha hírgyártásról, vagy hírhamisításról beszélünk, azért azért a minimális tisztelet, és ez eddig nem volt jellemző Újpesten, erről beszélgettünk személyesen is. Ez De ez mód, a, a Facebook-leveletésben is benne van. Ez, ez, eddig, ez, eddig ez nem volt Újpesten, és nagyon nem szeretném, hogyha itt néhány szereplő megjelenésével ezek az állapotok bejönnének Újpestre, itt it, 2990 it, óta működik az önkormányzat, volt már ilyen polgármester, vagyok, én is polgármester, volt ilyen összetételő képviselet, olyan összetételű képviselet. Egészen 2013 év végéig itt normálisan mentek a dolgok. Is. 14 évele óta, amióta kiderült ugye, hogy itt nem az MSZP fogja adni az országülési képviselőt hanem a DK és itt egy belső balózali hatalomátvétel meg egymásnak is bizonygatni akarják hogy ki az erősebb és ki tud nagyobbat belerúgni a, a, a jelenlegi városvezetésbe, azóta, azóta van ez a hangulat, itt, itt, itt hosszú évtizedeken keresztül normális Újpestért végző, nem mindig egyetértésben néha vittánkkal övezve de egy normális hangulatú működés volt ez ami itt most az elmúlt egy évben az ez egy, én nyilván elfogult vagyok egyértelműen egy közösségnek a, a felelőssége. Két dologról lesz még szó, és abban az egyik a, az úrnak a visszahívása lesz. Erről előtte is érdemes két mondatot mondani, aztán majd utána pedig elmondja, hogy mi lesz, vagy mi, mi lett. Meghívtak engem, meg még sokakat másokat, ma a délre, az újpesti polgármesteri hivatalban van egy rendkívüli közgyűlés, utasítása munkatörvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társadalok vezető tisztségviselőinek előterjesztő Pernecki László önkormányzat képviselő, ez délben lesz. Szabó Balázs a Szabó Balázsa Jobbik Magyarországért mozgaló újpesti szervezetének alelnöket, támogatom a mellékelt ellenzéki előterjesztés és annak rendkívüli testületi ülésén történő sürgős tárgyalását, és van hozzá egy, kettő, három, négy, öt, hat aláírás. Nem azt kérdezem, hogy milyen eredmény születik, mert az nem lenne jó. Azt kérdezem, hogy ön mire számít, mi lesz délben, abban önnek mi a feladata, van-e véleménye, és utána Ugye a terhére, de aztán ő is megkapja ezt az időt, még felhívnám azt a hallgatót, akit megígértem, hogy összehozom önnel. Újpest önkormányzatának képviselő SMS-e úgy rendelkezik, hogy ha hat önkormányzati képviselő legalább hat önkormányzati képviselő azt írásban kezdeményezi, akkor a polgármesternek 15 napon belül össze kell hívnia a képviselőtestületülését. Ez lesz most, ma tíz, vagy délben. Akkor erre, hogy lesz. Hát semmi, össze van hívva, van előterjesztő, van napirend, ugye, ez egy ugyanolyan testületi ülés lesz, ugyan, ugyanabban a, a, a, a körben, mint a normál képviselő testületi ülés, csak mivel 15 napon belül össze kellett hívni, ezért most, most, most arra esik. Rendben, de van, erről akkor fogunk beszélni a jövő héten, ez az úgynevezett rabszolgatörtménnyel van összefüggésben. Hát igen, de ha ilyen nevezést alkalmazunk, vagy használunk, akkor nyilván vannak tartók is, meg kellene nevezni, hogy akkor kik azok. És akkor így van a rabszolgák is. Igazából a törvény számot kellett volna Igen. Jó, igen. Más lehet, hogy én de mondom miatt. Oké, akkor itt van az urak, ebben korrigáltam. Most hagyják egymást, de nem, megszüntettem. Jaj, de jó. Elvileg Halló. hallják egymást. Halo, jó, jó reggelt kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek önnel. Előjáróban annyit szeretnék elmondani, én a 13. kerületbe lakom, hogy a Gyöngyesi út környékén, és hát akarva, akaratlanul járok át ugye a negyedik kerületbe, és hát nagy szimpátiával nézem, mert egy nehéz kerület településfejlesztési fejlesztési szempontból beszélek. Én egy 75 éves nyugalmazott építészmenedzser vagyok, és hát így nézegetem a dolgokat. Nem ezt akartam kérdezni, de közbevetőleg engedje meg, hogy én, én láttam az új piacot, és szerintem ez egy szenzációs építészeti alkotásnak tűnik az én számomra. Beszéltem ott az árusokkal is, ugye, hát ahogy illik, ők meg elégedetlenek voltak. Hát gondolom, valami pénz van mögötte, hogy lehet, hogy magasabb a bérleti bíl. De nem ezt akartam kérdezni. A következő, ami nekem szemet szúrt, és hát az ismeretek hiányába biztos, teszem fel a kérdésemet, mégpedig az, hogy van önöknek egy, egy nagyon szép dunaparti szakaszuk. Ott van egy Népsziget nevezetű egy, egy, egy terület, és Budapesten ezeket a helyeket a több kerület nagyon jól hasznosítja. És hát fölmerült bennem, hogy hát miért van ez így. A, du a római parton egy ilyen partszakaszért, ott ölik egymást az emberek, a Kopaszigáton ott fantasztikus beruházásokat csináltak, de hát a 13. kerületet sem szabad kihagyni, ami hmm. nagyon jól használja a Dunapartját. Hogy mi ennek az oka, hogy itt, itt, itt ilyen, ilyen, ilyen dzsungelállapotok vannak, hogy úgy mondjam, ne haragudjon érte. Hát egyik hogy... részéről már a múlt héten volt szó, azért is született a telefon, de most akkor nézzük az összes többit. Belejét van azt se tudom, hogy ez a negyedik élethez tartozik-e. Polgármester úr? Hát Dép-szigetnek a nagyobbik része az egész 13. körethez tartozik, tehát az éjszakai aki összekötő Összekötőhíd. Az a baj, hogy én magamat hallom. Uh, hallom nagyon rem, rem, rem, akkor visszavettem. Most már jobb? Uh, igen, abszolút. Jó. Én voltam uh, a hibás, elnézést. Tehát az északi vasúti összekötőhíthoz délre lévő rész, az közigazgatásilag a 13. kerülethez tartozik. Az a sajátossága annak a résznek, hogy csak Újpesten keresztül lehet gépjárművel megközelíteni. Ugye ott a Dunaplázan mögött, ott a Marina part északi részén van egy gyalogos hid, ahonnan át lehet menni a Népszigetnek a déli szakaszára, de maga a Népszigetnek a nagyobb része az 13. kerülethez tartozik. És valóban Újpestnek a teljes nyugati határát a Duna képezi. Ennek ellenére, Újpest önkormányzatának szinte csak alig van a tulajdonában ingatlan, erről az egyik ingatlan csoportról, a múlt héten éppen De egyébként ugye itt található, hogyha elindulunk északról, a Megyeri hídtól lefelé, akkor ott a fegyveres, tehát a vízműveknek a fegyveresen őrzött csápos kutai vannak, tehát oda élő ember beteheti a lábát, de csak úgy, hogyha a vízművek előzetes engedélyét kéri, akkor utána jön a flottilla, uh -huh. amit szintén ugye nem kell magyaráznom, hogy mennyire, <gül> mennyire szabadon látogatható, akkor utána jön lefelé az a rész, amiről beszéltünk, az egykori tungszamstant helye néhány csónakházak, de ennek is a legnagyobb része magánkézben van, és árvíztől nem mentesített terület, tehát ott csak időszakos dolgokat lehet végezni, aztán ettől lejjebb újra jön a vízműveknek telepe, aztán utána jön a Itt el kell, hogy a hallgatótól, mert nem lesz már újra visszakérdezésre mód. Figyelek? A, fővá a fővárosi csatornázási műveknek a, a tartalékterülete, majd az alatt a, a jelenleg is működő háromfázisú szennyvíztisztító telep, és attól lefele jön, kezdődik, a, van egy ártérvédett erdő, és kezdődik a Népszigetnek a, a része, ahol szintén a régi hajógyár és a hozzákapcsolódó területek is magánkézben vannak, és, és, és ott újpesti ingatlan tulajdon nincsen. Szerencsére egyébként az északi hívesú és híd magasságában most már két ilyen vendéglátóhely Mégülül, megnyitott a kapuit, hasonló a módon, népszereg. mint a római parton. De ezekből a fizikai adottságokból Következik az, hogy viszonylag kevéssé a legnagyobb okay. látogathatóak. Két dolgot az, szeretnék még van. így, mert egy e-mailt is találtam. Az egyik az, hogy ha ő már említette a Dunaplázát, hát figyeljen, ahogy apuká mondaná, a gálája menjen ki annak, aki például ott a hármas metró felújítása kapcsán, mert kérdeztem a Hompolától, ami rendszeresen valami ismeretlen okból, de én vagyok a bűnös, mindig a Dunaplázában járunk moziba talán, azért mert ott van a hely. Önök a Dunaplázában megjelentést hallanak, e, terméfegyenítés volt de és akkor ő mondta, hogy hát ez a lejárója lehet az aluljárónak, amilyen, tehát amilyen koszfészek alakult ki a, ott abból adódóan, hogy ott építkezés van, ez nem az önhibája, ez egész egyszerűen e, a mai magyarországi kultúra, hát az valami förmedvény, az hát igen, valami az. borzasztó. Egyébként, hogyha az a 13. eletben van, akkor is borzasztó, tehát ez nem kerülött függő, egész egyszerűen felhasználva az, hogy ott építkezés folyik, az minősíthetetlen. Hát sajnos hogy ezzel folyamatosan küzdünk, és ebből látszik, hogy bár nyilván az itteni teni Újpest ellenzék engem támad miatt, hogy ilyen -e állapotok előfordulhatnak, nyilván zúgló van pedig a karácsony ezek ezeket és az állapotok, meg természetesen Tóth József a felerős, nyilván ironizáltam. De igen, sajnos, hogyha valami le van telketerítve és építési területnek minősül, akkor magánk az építési beruházást végző, és azok kollégái sem nagyon vannak tekintetben semmi. Abban, abban a pillanatban állampolgártársaink néhányan, természetesen csak a tűk kisebbségre, de mégis látványos módon azt gondolják, hogy van onnantól kezdve akkor illegális szeméttelepet lehet létrehozni. Én mindenhol és mindig el szoktam mondani, nem mint találtam ki, mindenki felelős a saját maga szemedért. Tehát, hogyha valaki lemegy a Dunapartra piknikezni, el tudja vinni magával a teli üdítős palackot, el tudja vinni magával a szalonnát, meg a bográcsot, meg a mit tudom, hogy mit, akkor miért, ne, miért kell utána nem, nem, nem, nem tudok önnel vitatkozni. A Dunaparton miért nem tudja ugye nem és megtenni? Ha valaki meg tudja venni az új ágyat a boltba, és el tudja hozni magához, akkor a régidő miért úgy válik meg, hogy kidobja azonban. Az voltam elég. az Uzsokibon, az Uzsoki utcánál találtam valami számítógépnek a teljes izé, csomagolása ott volt. Ez azt hittem, hogy maga a számítógép is benne van, de azt gondolja, hogy itt, itt, itt szoktam guberálni, tehát itt bevallom őszintén, hogy a kíváncsiságom néha egészen furcsa tevékenységekre is rávesz. A használati utasítás is ott volt, hogy egyébként a lepecsételt garancia is ott volt, de azt nem tudom, mert azt nem vettem föl, de ilyenkor az ember maga, vagy amikor karácsonyfákat fúj a szél, ugye azokra... elképesztő, tényleg. Most, ahol itt állok, egyébként egy, egy is utca Zsák utca, végén is itt fekszik kettő, mert egyébként a nem is elhanyagolt lakóparkban uh, élők kirakták a valószínűleg a kukájuk mellé, hogy majd elvisze az FKF, de mivel olyan szél van, ezért most itt hevel. Van itt hát, egy kérdés, fontos. ami. És csak... felhábor, a karácsony, hogy még nem tart rendezzük a nem. És akkor megint ironikusan van. Értettem, de szerintem <síns> <mi> is érti. <síns> Igen. Tehát a... az egészen nonszenz, hogy egyébként saját. Tehát, hogy én el nem tudom képzelni azt, hogy egy tízemeletes panelházban, ahol van 60 lakás, abból a 60 lakóból és, és az ott lévő gondnok vagy társasházkezelő egészen egyszerűen nem tudja azt, hogy melyik lakásban van vagy volt lakásfelújítás, és kirakva a ház elé a lebontott csempe zsákokba rakva, meg a kicserélt... Jó, én egy dolgot szeretnék ezügyben mondani, volt olyan periódus az életemnek, amikor ezügyben én is felelőtlen voltam, és ez lehetséges, hogy nem ez a legjobb szó, és aztán utólag azért is, hogy ne lehessen megszólni a ház elejét, nem csak ezért változtattam. Végül is nem kell mindenkinek riporternek lennie ahhoz, vagy elkezdhetik ezt a fejlődési folyamatot hamarabb, hogy eljussanak oda, amin még mindig nem a magamról beszéltem. Küldött egy ember önnek egy kérdést, aki férfi, és azt kérdezi: Üdvözlöm, fia Ha beszél ma az újpesti polgármesterrel, meg tudja kérdezni, mit tud a magyar jégkorong Szövetség által egyik napról a másikra a nézők nélküli privát eseményé nyilvánított vasárnapi fehérvári, remélem, hogy nem vagyunk már utána, nem ez mostani. fehérvári titánok újpesti jégkoron mérkőzésével közülünk néző közül a mentek volna a mesre, ami konkrétan lehetetlen. Mit tud erről? Nem tudok semmit, nem hallottam róla, de utána nézek, ha egy e-mailt vagy egy valamit... Ad... Ne, Egyet ne az email, e mail ha megtenné azt, akkor a Facebook oldalára ezt írja ki, mert akkor azt mindenki látja. Tehát olvasom még egyszer, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség egyik napul a másikra a nézők nélküli privát eseményét, ez nyilván az idézőjelbe kéne legyen, nyilvánította a fejvári titálok Újpesti Jégkorong mérkőzést, és egy szurkol azt kérdezi, hogy miközben elment oda, volna oda, ennek vajon mérszük meg a lehetősége? Hát megpróbálok meg utána járni. Nagy, nagy sajnálatomra vasárnap nem tudtam kimenni a csíkszered elleni mérkőzésre, ahol kettő-egyes arányú győzelem volt. Sikerült most az idénybe legyőzni először a csíkszeredet. Megmondom viszont, fehér Fehérvára nem terveztem menni, de megpróbálok utána járni. Sportügyben nem aggódom magam miatt. <gül> Egyébként sem. Ne pont, az látjak, megelőztem, azt mondtam másügyben se. Tehát éges, le, éges. Igen. És még egy pillatra visszatérve a rabszolgatörvényre. Azért van pontosan igaza, mert hogyha én egyébként másokat hangulatkeltéssel vádolok, vagy legalábbis címkézem őket, akkor én, aki egyfolytában felhívom a figyelmet arra, hogy a magyar nyelv milyen gazdag, tisztában kell lennem, hogy önmagában hangulatkeltő ez a kifejezés, tehát ezt a törvényt vagy pontosan említem, vagy nem említem, mert hiába próbálom én én a kérdést objektíve föltenni, önmagában az a tény, hogy így nevezem, miközben ennek nem ez a neve, ön joggal mondja azt, amit mond, úgyhogy ennek a tanúságát eltettem a zsebembe, és legközelebb alkalmazni fogom. Elnézést. De nem, ennek van jelentősége. Köszönöm van, a rendet. Ahogy szoktam, van, a műsorban el van nézve. Rendben van, de én ezt általános használatra ajánlom az embereknek. És akkor, ha a Facebook oldalán feltünteti, akkor én is el fogom olvasni. Viszont hallásra... Rendben. Szép Rendben. Hát nem gondoltam volna, hogy egy ilyen hosszú beszélgetés lesz független, hogyha van miről beszélni, akkor tényleg azt tudja az ember mondani, hogy hajrá. Én régen úgy aggódtam, hogy ezek a... Tehát, hogy, hogy, hogy tök jó, hogy az embernek van egy anyagi bázisa, abból adott esetben rádiót támogat, de lehet-e olyan beszélgetéseket folytatni. Az, hogy önöket érdekli, az természetesen fontos, de ami, amit én nem unok. Hát ez a mai beszélgetés... Volt, aminek jobban örült az ember, de önmagában az, hogy például vannak hallgatók, akik azt gondolják, hogy válasz kérdés kapnak a feltevéseikre, legyen az Dunapart, vagy Jékorong mérkőzés, az azért többé-kevésbé pont ilyen mertszékben azt mutatja, hogy azért ez nem egy teljesen egyéni szórakozás a részemről. Ilyenkor azért is van, sok sok beszédnek, sok az olyan mert telefon telefonszámot keresek. Jó reggelt! Azt kérdezem öntől, lehet, hogy a közelgő önkormányzati választásokról mind az alapján, ami a műsorban elhangzik, és hát sokkal inkább, ami ettől független zajlik, csak azt itt is látja. Tehát mennyire gondolja azt, hogy az, által, az ön által jelleg vezetett Peszentlő és Imre élete átmenetleg vagy tartósan felborul nem tudom, én, én, én azért nem érkezem, hogy nem. Tehát azért 2014-ben is egy viszonylag 6-7-es időszakra korlátozódott, amikor igazából erőteljesen megindult a választási harc a kerületben, és nagyjából azt mondom hogy augusztus 20 tól október, vagy augusztus 22-től október 5-ig vagy 4-ig a választás napjáig zajlott ez le. Én azt gondolom, hogy nagyjából, legalábbis egész pontosan, inkább azt mondom, hogy remélem, hogy hogy ez a 6-8-7 lesz most is, ami inkább az emberek számára elsősorban mutatni fogja, hogy most itt egy kormányzati választás Ez Addig nyilván az intézményekben, az iskolában, az orvosi rendelőben a normális kerékvágásban zajlik az élet. Legalábbis én ezt őszintén remélem. Azt kérdezem, hogy egy polgármester hivatalosan mikor tudja, mikor akarja bejelenteni azt, hogy indul a következő önkormányzati választáson? Minden egy polgármester a szándékát azt indirekt módon többször jelezheti, majd pedig, amikor az őt támogató különböző szervezetek döntés hoztak arról, hogy ezt a kandidálást ö, tulajdonképpen elfogadják és saját jelöltjüknek tekintik, szerintem az az, az időpizállat, amikor hivatalosan ki kell állnia, és azt kell mondani, hogy szeretnék folytatni. Ez egyébként időben nagyjából mikor valósul meg, mikor lesz tapasztalható? Nem az ön esetében a többi jellegi kormánypártok által polgármester biztosított területeken. Ha időnként már nem beszélek annyira magyarosan, akkor az annak az ok, hogy elfáradtam. Figyelek. Szerintem ez... Jelenlőzést! <hállt> <hállt> mm, mm, az én véleményem szerint ez nagyságrendileg valamikor az Európa Parlamenti választások utáni néhány hétben, de még mm -hmm. a nyári előtt fog következni. Jó. Magyarul, hogy ez, ez nem a közeljövő zenéje. Nem gondolom. Nem gondolom. Az ellenzéke önnek felrója a lőrinci sportcsarnok drágulását, mint tud ezzel kapcsolatban mondani, nem csak a 18. keleti ellenzéknek. Én azt tudom nekik mondani, hogy ha fölmennek a honlapomra, akkor ott láthat, hogy viszonylag jó infografika, ami mutatja a, az általuk összerakott, finanszírozott, és aztán utána elkészült Pest Szentimlé sportkastélyt, és a 18. kerületben a nőrinci részen újjáépítendő, gyakorlatilag új sportcsarnokok a felépítése közti fajlagos árközönséget, ami... Mondanom sem kell, hogy az ő általuk épített uh, sportcsarnok sokkal ta drágább volt abban az időszakban, mint ez a sportcsarnok. Illetve ha konkrétan arról beszélünk, hogy amikor elkezdtünk erről, erről először beszélni, és az első terveket elkészítettük, akkor 1,7 milliárdni uh, forrásra van szükség, és nagyjából ez két milliárd forint fölött egy, egy picivel áll meg. A tényleges bekerülési költség, erre én annyit tudok mondani, hogy uh, aki árajánlatot kérte a, a saját házának a felújítására mondjuk 2012-ben, és árajánlatot kér rá, illetve kivitele, kivitelezőktől árajánlatot kér erre mondjuk 2018-ban, az pontosan fogja látni, hogy nagyjából tuplájába kerül ugyanaz a munka elvégzése ma, mint mondjuk 5 évvel vagy 6 évvel ezelőtt. Tehát sajnos ezzel, ezzel együtt kell érnünk, ezzel a helyzettel, és nyilván azért nem tudtuk korábban megcsinálni, mert ugye a, a tervekkel még terveken még javítani kellett, egy rész másrészt pedig a forrást meg kellett rá teremteni. Ugye, én azt gondolom, hogy inkább arról van szó, hogy a, az ellenzéknek vannak kész tematikus keretei bizonyos dolgokra. Tehát ezek a dolgok pedig a elsősorban nem is a kerethez köthetőek, hanem a kormánypártok a által bevezetett illetve működtetett bizonyos dolgokhoz, ilyen például a, a TAU kérdés, hogy a TAU az egy nem nem kínai név, hanem a társasági adó hozzájárulás amelyik sport, infrastruktúra fejlesztésre lehet fordítani, az ellenzék úgy gondolja, hogy ez egy hitás döntés, és mivel ez a kerületi e, sportcsarnok ez nem ön, ön, ön, önkormányzati forrásból valósul meg jelentős részében, hanem több mint 70%-ában ebből a társasági adó tehát bizonyos kerületi cégek e, adó e, felajánlásából. Ezért ők úgy gondolják, hogy ez egy jó tematizációs keret, mert most azt mondják, hogy a jelenlegi helyzetben egy sportcsarnok többbe kerül, mint mondjuk öt évvel ezelőtt a tervek voltak, azzal szerintem mondjuk őszintén túl sok nem lehet a szégekbe fegezni a rádió hangszorói előtt, viszont azzal, hogy azt mondják, hogy egyébként ez, ez ahhoz a tauhoz tartozik, amiből egyébként, mit tudom én, Debrecenben, meg Kisvárdán, minden mindenfelé, stadionokat, meg, sport, ö, meg egyéb sportlétesítményeket építenek, akkor ennek már rögtön van egy olyan kellemet. Ugye ez tart, kiegészül azzal, okéon, hogy nem tudom mi ami... abból az igazság, hogy milyen hitelt kellett felvenni ennek a felújításához. Semmilyen hitelt, hitelt nem lesz, nem veszünk fel. De szóval. tudja, hogy a Lőrinci magazin ennek az ellenkezőjét állítja? Hát az a baj, hogy a Lőrinci magazin az a klasszikus news. Tehát Régen legalább a szocializmusban lehetett tudni, hogyha megírt valamit a népszava vagy a népszabadság, akkor annak az ellenkezője volt az igaz. De a Lőrinc magazin nagyon azt se lehet tudni, hogy az ellenkezője az igaz, vagy egyáltalán van-e valóságtartalma szóval annak, amit leírt. Ez a lőrinci magazin meg... már egy újpesti példa volt. Ez kihez tartozik? Hát ö, teljesen egyértelműen a, a kerületi szocialista ö, ö, ö, emberekhez ületve az ő közvetlen környezetükhöz. Ugye ha bármikor szeretne az ember helyreigazítást kérni, akkor egy takarító a kispesti e, földszinti vakcina van megadva, ami képesíthetetlen. Tehát ez, a, ez az a típusú klasszikus fake news, amikor valamit bedobnak e, az étterben, beszélnek róla, aztán utána eltűnnek. Őket számunk nem lehet, rajta nem lehet semmit sem fogni mondtam már olyan példát, hogy ők készítettek velem hálvileg egy olyan interjút, amit el se készítettek, és lehozták, hogy az azért, hogy velem készült interjú volt. Aztán meg, megjelentették alapban, hogy én annyira nem szeretem az intézményvezetőket, hogy úgy utazom velük Erdélybe, hogy én nem vagyok hajlandó hogy egy autóbuszra, ezért repülővel megyek utánokra. Ebből, ebből a dologból semmi nem igaz, mert nem is voltam Erdélyben az Tehát Gyakorlatilag a nőrizmagazinból, azt mondom, hogy egyetlen egy hang sem, még a kötőszavak sem igazak. Abból mi igaz, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egy hónapra lezárnak egy sávot az ülői úton? A... Azt tudtam, hogy igaz, hogy ez január 15-étől lesz egy hónapon át. A... Hát most erről én nem tudom, hogy ősinte legyek. Nem vagyok mindennapos olvasolja a Lőnc magazin blog. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ez, ez, ez már a tovább18.hu. Tovább18.hu, akkor biztos a BKK információ alapján... Ez így van. Ezt, BKK információ alapján, megmondom őszintén, hogy most megfogott János, erről nem tudok. De ez, ez, ez hogy lehetséges, hogy miközben a 18.hu-n van, ez Ferencváros érintési, sávlezárásra kell számítani, A a 15-től reggel 7 órától forgalmas út egyik kerületi szakaszán. Éppen illusztrálsz utca útszakaszon lévő sávot, csak hétkőznapokon, mindjárt mondom, hogy melyik utca, Köztelek utca. Hát az a 9. kerül. Igen, szent király utca, igen. Az de, az de, de mégis akkor azért nem de, tudtam. De, de köz... Hát valóta, hogy akkor azért tettük fel az oldalra, mert... A hogy magát az út a, a utat érinti. ...a felvárosban való bejutása. Igen. Mert, mert, mert most nem, amely, de hitelően végig az agyonban, hogy... Nem, de akkor jól emlékezett nem rá... Nem, de nem. jól emlékezett rá... ...utának tartottam volt egy, volt egy, csator, volt egy csatorna építési projekt, illetve annak még van egy befejező szakasz a külső részén a, a kerületnek, de ilyen időjárási viszonyok között alig, ha hiszem, hogy ezt most uh, elkezdenék, hmm. szerintem ez húsvét környékén esedékes. Jól informált emberekkel, de cseréltem ki a benfenteseket, az ember nem csak műsorban beszélget, vol, vol, hallottam azt, hogy van némi kötélhúzás, a Budapest Airport és az állam között, mert nem mindenben egyeznek, és hogy ennek a levét adott esetben az utazó közönség is. Ugye itt a szívhatja, az nem egy argó kifejezés, és hogy ezt is ugye lehetett érni e, abban, amikor ott egy építkezést leállítottak, miközben más helyen folytatódott, és amivel kapcsolatban ön majd eldönthető, hogy melyik úját harapja meg, hiszen önnek az állam is fontos, meg a Budapest Airport is fontos, ha kettő nincs egymással jóba, az önnek se jó, ha egyébként a hírik az. Ugye én azt, Ugye tudom, én azt hallottam, értekem, és ez a szoros összefüggésben meg... van azzal, amit ön mondott, hogy annyira jövedelmezően működik a Airport, és ott vannak számítások, tehát konkrét szám is elhangzott, hogy a fejlesztéseket annak függvényében akarják megtenni, hogy ez a szám átmenetileg se csökkenjen. Mert pedig valószínűleg, hogyha valaki fejleszt, akkor átmenetileg, vagy tartósan ez a szám csökken, ugyanakkor a tulajdonosok, a részvényesek ennek nem örülnének, és ebből adódnak azok a a hétköznapi, de mindannyiankal zavaró problémák, amiről időnként beszélünk, és amiről időnként nem beszélünk, mert nem is tudunk arról, hogy ilyen van. Tehát ez volt a háttérben, amit gondolom, hogy ön jobban ismer, mint én. Ugye gyakorlatilag arról van itt igazából szerintem, szerintem szó. Három, három, három összetevős a történet. A maga a tulajdonosi környezete a a Budapest Airportnak. Ugye a Budapest Airport az egy menedzsmenttel foglalkozó tereket üzemeltető gazdasági társaság, aminek a tulajdonosi köre pénzügyi befektetőkből áll. És ugye már ez a szóösszetétel, hogy pénzügyi befektető, ez meghatározza az ő igazi szándékukat. Tehát nem szakmai befektetők, hanem pénzügyi befektetők. A kanadai nyugdíj alap, szingapúri kormány és még több kisebb több kisebb pénzügyi befektető. Ott, szem, ott, ott eredményeket kell produkálni. Ebből következik, hogy ők ebben gondolkodnak. Nem abban gondolkodnak, hogy mondjuk Budapestnek a milyen típusú repülőtérre lenne szüksége ahhoz, hogy a, az üzleti típusú forgalmat ide tudja vonzani, hogy, Jó, de hát azért ennek van jelentősége. Az, az Tehát azért ezért hát ez, ez nem állt, hát hogy a mindenki tisztában van. Hát persze, hogy van. Hát, ne? hát én, én Nekem a meggyőződésem az, hogyha a repülőtérnek a tényleges infrastruktúrája a jelenlegihez képest e, e, sokkal jobban néznek ki, akkor az utas is megmutatkozna. Csak amíg utas számban megmutatkozna, és egyébként amit rá kellene fordítani, a nyers matematikai modell alapján, ez év, év alapján, ahogy egyébként a pénzügyi befektetőknek el kell számolni az üzemeltetésről, az nem. És a másik oldalon pedig az van, van, van hogy hiába olyan... tűnik omnipotensnek a kormány, és hiába van e, megannyi olyan szándék, amit aztán emberek támogatnak, vagy sem, ennek a változtatásához kizárólag gazdasági, vagy ahhoz kapcsolódó eszközöket tud igénybe venni, de azt nem, hogy megvegye, mert hogy olyan irdatlan pénzbe kerül, hogy hiába vagyunk most gazdagabbak, mint tavaly voltunk, annyi pénz továbbra sincs, tudtommal. Hát nem csak, nem csak az, hogy irdatlan pénzbe kerül, hanem jogi értelemben nem lehetséges. Tehát én azt ja, mindig van tudom, olyan, mindig van annyi lát, pénz, a... amiért valaki lemond a tulajdonára. Hát nyilván, nyilván, nyilván, de Főleg, hogy ez jövedelmező lett, tehát a, általában is a légiközlekedés közlekedés egy fejlődő iparág az egész világban. Egyrészt, másrészt pedig a budapesti repülőtér is nagyon nagyokat ugrik, mind a, a régiáró, mind pedig a személyszállítás tekintetében, ami nyilván azt jelenti, hogy a jövedelmezősége és a bevételeid nőnek. Tehát ilyen helyzetben nyilván még többet kér ahhoz képest, és mit mondjuk, amennyit kért volna 5 vagy 6 vagy 8 évvel ezelőtt. Ebből kifolyólag, ebből kifolyólag valószínűleg itt elindul egy olyan típusú én azt látom, oda-vissza zajló nyomásgyakorlás, amiben megpróbál a, a kormányzat bizonyos dolgokat elérni, és nekem egy nagyon furcsa dolog van. A, én, én tényleg viszonylag viszonylag első kézből szoktam a repülőtértől információkat kapni mindenféle tervezett fejlesztésükről. És, azt kell, hogy mondjam, hogy jó viszonyban vagyok a repülőtérüzelmáltatőkkel és a kollégákkal. Azt kell, hogy mondjam, hogy korrekt viszonyban vagyunk egymással, de az, hogy a kerületet érintő fejlesztés és fejlesztési tervek, tehát a Terminál 3-on, most egy pár gondol ezelőtt először az Airport került ki, aztán átvették más újságok is, sőt, tám még nyomtatott médiában is láttam hogy erről még egy telefont sem kaptam, hogy egy ilyen típusú szivárgás, szivárgást elindítottak, és hogy ebben szerveznek valamit. Én meg sem kérdezek, semmilyen tekintetben arról, hogy mit gondolunk erről, hát azt nem tekintem, hogy mondjam, a, a... nem tekintem egy barátságot. Hát egyfőle másfőle, mert ez azt is mutatja, hogy az a hírforrás, amelyik rendelkezésemre állt, ő pontos adatokkal rendelkezik. Ott még további mondatok is hangzottak el, de majd ha a hid -hoz eljutunk olyan mértékben, és azt nem egy ilyen izé, privát információnak tűnik, akkor majd visszatérünk rá. Ezeknek a dolgoknak van jelentősége, és ha bizonyos dolgokat nem is tesz megváltoztathatóvá, egy bizonyos életkor után az ember, ha valamivel többet tud, akkor jobban tud idomulni hozzá, miközben elfogadni nem tudja. Hiszen az összes repülőtéri téri. szolgáltatással kapcsolatban ez áll a dolgok hát a Igen, tehát ö, nem, nem, nem kell, hát rébuszok veszni, amit én is tudom, tehát én többször közvetítettem is a repülőtér és a kormányzat felől érkező kéréseket abban a tekintetben, ami elsősorban is a a érkező oldalon 2B és 2A érkező oldalon a vizes blokkok állapotára vonatkozott, illetve a csekinpultok számának a növelésének a kérése, hogy ne kelljen, amikor csúcsidőszakban mondjuk egy hétköznap reggel vagy hétfő reggel elindulnak a reggeli járatok Budapestről, és valaki pottyást is szeretne feladni, akkor a pultnál ne kelljen iszletosan osztansorba állnia, illetve ezek a, ezekhez kapcsolódó dolgokat többször is megfogalmazták már, hogy, hogy, hogy ez jelentős mértékben uh, rontja a, a budapesti desztinációnak a, a megítélését az utasok körében. Tehát egész egyszerűen ez a repülőtér ma már túlságosan kicsi a, annak az utasmennyiségnek a kiszolgálására, amelyik napról napra vagy hétről hétre megfordul a repülőtére és ezt be kéne látni mindenkinek, tehát hogy itt, itt fejlesztések nélkül nem fog működni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy, hogy ugye elkészült a, a PIR-B, ugye az a B-móló, azt a B-mólót, azt, azt én ahányszor a repülőtéren vagyok, és ott elmegyek mellette, körülötte, közvetlen környezetben, azt látom és azt érzékelem, hogy ez a pír b ez nincsen belakva. Hát augusztusban adva a móló, és mind a mai napig, még akkor is, hogyha ha lehet látni távolról, hogy, hogy a külső részei a mólónak, tehát a, a, a, ennek a folyosónak a, a betonhoz eső közelebbi végei felé, alig-alig van uh, utaskiszolgálás, húzzák őket felé a, a belső rész irányába. És azért ez, ez, ez nem túl jó. Jár. az egyik ismerősöm nem olyan régen jött ő, haza és azon, azon a mólón szállt le, Miközben egyébként most átadták és a repülőgépből ki kellett szállni, le kellett jönni a földszintre, és a földszinten húzni a betonon a bőröndöt, és úgy bemenni, mert tudott valami belső utat még nem építettek ki. És ezek azt gondolom, hogy pici odafigyeléssel sokkal jobb utasélmény biztosító dolgok tudnának lenni. És ha, ha ezekre odafigyelnem az airport, akkor szerintem a kormány nem nagyon volna kedve még a... Az ezer dolga meg baj az azzal foglalkozni, hogy még, még ráfeszít a, a, a repülőtérnek a különböző dolgairól, és megpróbál itt, itt ilyen dolgokat. Én a e gyorsforgalmi útról lesz még szerintem módunk beszélgetni. Elköszönhetek, mert elfáradtam. A, a legközelebb Igen. majd eldöntjük, egy más időpontra kell az önnel a Jó. beszélgetés, mert ha nagyon, tehát ha a csütörtök újabb, mint a mai, akkor. Nem két és fél óráról van szó, mert két és fél óra az eltelik Pikés pak, hanem, hanem Donát, Annak Kocsis, Csak-e Olévió, Györgyevics Benedek, Új Vintermántes volt, és ön. Szóval elnézést kérek a 18. kedvettektől és öntől, hogy, hogy már egy fáradt formánba jutottam önhöz. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszontlátásra! A levezetés része, szerintem rajtam kívül senki nem hallgatta a végezt a műsort, és ez így normális. Ha bárkinek bármilyen reflexiója van, azt nem mondom, hogy szívesen meghallgatom, hogyha valaki kritikát mond, biztos nem fog majd örülni, de állok rendelkezésre. Hogy mennyi ideig, azt nem tudom, összerámlak. 061 48 099 és 06 Joj... Szenki? Csak nincs kedv telefonálni. Június 28-án, nem tudom mi lesz. De január 28-án hétfőn este, Nagyon messziről jött ember lesz az akvárium klub volt lokájában. Bakács Filippov, önök meg. Én a belépés diítalam. 06149 és 063677161 először. nulla és 0636771161 másodszor 061489, 0999 és 0636771161. Hát akkor 5 perc és 16 másodpercük van arra, hogy megtaláljanak, utána is megtalálhatnak, de ahhoz már a döröpontfialajanos kukacs gmail.com e-mail címet ajánlom. Jó reggelt! Jó reggelt! János. Én reggel hallottam a Momentum kapcsolatban a számú szám, őszékel kapcsolatos beszélgetés egy részét. Igen. À, állítják, hogy székeik változott és, és nem így azért utol érhetőek. Én megnéztem a Momentum honlapját, illetőleg a bíróságoknak a társadalmi szervezetek nyilvántartását. Mindenhol 1077 Budapest Rózsa utca 22 van bejegyezve 97 óta. A legutolsó állapot... Állj, a Momentum, mert a Momentum 97-ben nem is létezett még. Bocsánat, nem, 2017, bocsánat, bocsánat, bocsánat, 2017. Oké, nem, az ennyire még működöm, igen, figyelj. Így van, így van igen, 2017, jö. 5. hónap 19 a jogerőre emelkedés időpontja. Tehát én a bírósági nyilvántartásban nem találok módosítást arra vonatkozóan, hogy a székhelyük változott volna. Ugyanúgy a Momentum honlapján sem lehet semmi módosítást találni erre, sőt a székhelyét... Nagyon nehéz megtalálni, mert kapcsolatként egy e-mail cím és egy postafiók van megadva, és egy adatkezelési tájékoztatóban van elrejtve ez a Rózsa cím. Tehát én nem tudom, hogy kinek van igaz ebbe a történetben, hogy van sapka a fején, vagy nincs sapka a fején, de így a nyilvántartásokban a Rózsa utcai cím szerepel. Nem tudok mit mondani önnek. Ugye, én egy dolgot tudok mondani, hogyha én valamit kurvára elrontottam, akkor ön mielőtt lefejez engem, mert ahhoz joga van, én megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy ne kiengesztelje, hanem eleget tegyek annak, aminek a múltban nem tettem eleget, és azt szeretném öntől, szándékosan nem azt mondtam, hogy nem azt várom el öntől, hogy azt én értékelje, de amikor azt tapasztalom, hogy azt követően meg más dolog nem stimmel velem, Szeretnék ez a történethez épp úgy, mint bármihez objektíven viszonyulni, és Vintermantez Zsoltnak tökéletesen igaza volt. A rabszolgatörvényt használjuk így, de ez önmagában hangulatkeltő szó, tehát ezt rosszul teszem. Ha most megkérdezi tőlem, hogy ennek a törvénynek mi a pontos neve, nem tudnám megmondani, ez az én hibám, de azt tudom mondani, hogy ma mindenbe. De azt tudom önnek mondani, sejtettem, de nem voltam benne biztos, és rosszat, pedig ezután már nem akartam mondani, hogy annak a módosítása. Azt tudom mondani, hogy csak aknásított területek vannak. És azért vannak aknásított területek, mert ehhez fűződik érdek. Én Mint hogyha állandóan a koronát védenék attól, hogy ellopják. Nem. Ebben Mondani. Én azt tudom mondani, ha egyszer valaki arra hivatkozik, hogy új székhelye van, akkor az új honlapján lehessen megtalálni. Én a Facebookos közleményében a Momentum, amit január 9-én tett közzé, abban azt írja, hogy október vége óta új székhelyünk van. Ez sem a honlapon, sem a gyűlöseni nyilvántartása, nem lehet nyomon követni. Mindentők kezdve ebben a pontban hogy nem elérhetőek az ász számára, lehet, hogy az ásznak igaza van. Ugyancsak, nem, ugyancsak azon az ász közleményben, hogy meghatározott időpontig közé kellett volna tenni a magyar közlönybe a jelentésüket. Közé tették, vagy nem tették közé? Én úgy tudom, hogy közé tették, de késve. Akkor a határidőt elmulasztották. Akkor a határidőt elmulasztották, de hogy az egyébként a gazdálkodásukra nézve megalapozottan, létrehoz -e olyan gyanút, amivel kapcsolatban az ügyészséghez kell fordulni? Az egy, az egy Vagy, me vagy az megalapozott ennek a, a, a, a finanszírozási összeg felfüggesztése? Ehhez nem tudok hozzászólni. Ehhez én se. csak akkor ne adjunk már fel olyan labdákat, és utána ne kezdjük el azt mondani, hogy megkurcolj minket az át. Jó, de a, momen ebben, ebben nézze, módon, a momentum kapcsol lehet, hogy van, a párbeszéd kapcsán nekem birtokomban van olyan e-mail, amely konkrétan cáfolja azt, ami jelenleg e olvasható. Párbeszédet nem szoktam hozzászólni a Oké, okay, rendben van. Azért mondom, hogy, hogy én értékelem azt, hogy ön ezt megnézte. Ezt valójában Donát Annának kéne címezni, aki önnek ezügyben tudna válaszolni. Nézze, megpróbálom fölhívni önnek. Nem, én... De, de, de, de, de, de, de, de, de. Nézle, én egyetlen egyesetben járok el e, jól, hogyha valamit nem hagyok elvarratlanul. Egy másodperc türelményt kérem, én azt nem garantálom, hogy Donát anna rendelkezésre fog állni, de nagyra értékelem, hogy olyan 3-10-kor képes volt egy 3-8-kor lévő beszélgetést felidézni, és még ilyen energiát is pazalott és ebben semmilyen negatív dolog nincs, úgyhogy most kizárólag azon... Nem, nem, nem, de nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem teljesen, önök tökéletesen igaza van. Tökéletesen. Kis türelményt kérem. Most a rádió számáról hívom, de lehet, hogy nem tudom ismeretlen. Bár én is, sem vagyok ismerősben, én tennap talán másodszor beszéltem vele. Fölhívom a saját telefonomról kis türelmét. Várok. Csak közvetítek. Ezt sem veszi föl. Um, azt nem mondom, hogy holnap visszaívom, mert ennek nincs értelme. Ezt ma kéne így tudni tisztázni. Írok neki egy SMS-t, és akkor egy, hát ha valahol van, és azért nem veszi föl. Másodperc, valaki kérdezne Öntől adásban az elhangzottak alapján... Elhangzott a elhangzott aki. Alapján azt hozzáírom még, hogy most. Valaki kérdezni nem tud, adásban az elhangzott alapján most fialajános, igen. Ez várjon egy kicsit. küldök sms-eket a holnapi szereplőknek. Most éppen a navoracsicsnak. Aztán a bácskainak. Hát adjunk még két jó, percet. Ez, igen, rövidesen nekem is kezdődik egy megbeszélés. Jó, hát... Tehát, jó. Sok sem um, egy pár Két percet még tudok várni. Nem, hát maradjunk akkor abban, hogy most 9 óra 48, 19 másodperc, ha várjunk 9 óra 49-ig. E, általában, ha valaki értekezleten ül, vagy bárhol, ahol a telefonját nem használja, az SMS-t olvasja, akkor nagyjából ennyi időt lehet adni arra, hogy ha akar, akkor érdemben visszajelz, Ha nem, akkor nem fog tudni most ennél többet tenni. Én ezeket a nyilvános adatbázisokat néztem meg, én ezeket ezt találtam. Tehát ezek meg némileg ellent mondanak azoknak a híreknek, amiket az ember olvas, illetőleg magyarázatként hall. Jó, ami a fejvári Titánokkal kapcsolatos, ott már van hír, azt mindjárt fogom olvasni annak az úrnak, aki egyébként érdeklődött. 49 van, sajnálom! Jó. Köszönöm. Én is, amit tudtam, megtettem, tehát Köszönöm. Nem szeretnék olyan dolgokat megnyilvánulni, mert utána csak korrigálnom kell, mert nem Én szimpáti Momentum alapján Momentum nyilvánul meg az ember. Értettem tényekről. És a bíróság Látja, a, Nav a Navracs vajánni. is már válaszolt is. Donát Anna valószínűleg most nem elérhető. Sajnálom. Köszönöm szépen. szépen. Viszont hallászunk. Bárki más? Hozzátéve, hogy például az, amit az illető megtett, azt én nem tettem meg. Tehát, ha valaki most engem azzal kritizálna, hogy ezt miért ettől a hallgatótól kell meghallania, és én miért nem néztem utána, akkor tudnék rá választ adni, de ha más adná rá azt a választ, nem biztos, hogy elfogadnám. Um, a kejfejancsi véges korlátaival van ez összefüggésben, és ha bár nem is pontosan annak az analógiáján, ahogy Varjó Lászlóval kapcsolatban, hol ezt mondtam, hogy izé, hol azt mondtam, hogy nem izé, bármilyen más témával kapcsolatban előfordulhat az, hogy korrigál, korrekcióra szorlok. Az a nagy különbség köztem és a jellegi magyarországi viszonyok között remélhetőleg, hogy bennem nincs, vagy legalábbis minimálisan van, ha van tendenciózusság. Tehát nekem semmilyen érdekem nem fűződik ahhoz, hogy tartósan olyan információ maradjon meg, ami egyébként nem igaz. Nem tudok mindennek utána nézni, ennek elsősorban időbeli és fizikai korlátai vannak. Mindaz, ami ebből adódik, én egy tízes skálán tízesre teszek eleget, mert a kejfejecsi árbuckosarából szimpátia alapján hülyeségeket nem beszéletek, vagy nem beszéletek következményeknek. Most már kitartok a műsor végéig? Még hat percünk van. Van-e bárki? Más. Hát indítjuk a Lász még egyszer. és 06 7 Figyelek, ha van mire. Olvasom, amit Wintermantel Zsolt küldött A fejlvári Titánok elleni mérkőzéssel avatjuk fel az érdi jégpályát. Érden kerül megrendezésre a fejlvári Titánok elleni Erste liga mérkőzésünk január 20-án vasárnap fél hat órai kezdettel. Ez lesz az új jégcsarnok megnyitója. Az újonnan átadott érdi jégcsarnok felkérésére semleges pályán rendezik az Erste liga alapszakaszának utolsó fordulójában ezt a találkozót. A vasárnapi mérkőzéssel ünnepélyes keretek között avatják fel az újonnan épült jégcsarnokot. A a korlátozott korlátozott befogadóképességének következtében semmi, sem a hazai együttes nem biztosít vásárlási lehetőséget az összecsapásra a szurkolóknak. Klubunk is csekély mennyiségű tiszteletjegyet kapott a mérkőzésre, így drukkerei mindössze a hazai együttes által közvetített élő streamen keresztül tudják majd nyomon követni a találkozó alakulását. Hajrá, uta! Hát ezt egészen addig értettem, amíg értettem. átadtak érden egy jégcsarnokot. A jégcsarnok felkérésére semleges pályán rendeznek egy olyan mérkőzést, amit egyébként valószínűleg vagy Székesfehérváron, vagy Újpesten rendezhettek volna. A pályának korlátozott befogadó képessége van, hogy ez mit jelent, azt nem tudom, de azt jelenti, hogy a hazai együttes nem biztosít vásárlási lehetőséget az összecsapásra a szurkolóknak, ami szerintem abszurdum. Tehát, hogy ez itt mit jelent, mert én már azt hittem, hogy minden vonatkozásban tudok annak a férfiúnak segíteni. Ezt egyébként az útai jégkorong szakosztálya tette közzé. Ott van a hírek között. De hogy az érdi jégcsarnokba miért mennek el, hogy oda, egyébként nem tudnak elmenni nézők. Én felhívom a Wintermantelt. Belátom, hogy elviselhetetlen vagyok. De én ezt nem értem. Nagyon kevés idő van. Kettő percünk van, vagy annyi egy... Szabad? Köszönöm, fölolvastam, de én ezt nem értem. Tehát, hogy miért megy el nagy egy csapat egy olyan helyre, ahol egyébként nem tudnak helyet biztosítani nézőknek, ez számomra nem me könnyen megfejthető... Megmondom őszintén egyelőre ennyit tudtam megérni. Értem, annyi, nagyon hogy, sokat segített. Hogy, hogy a fehérvári titánok nem fehérváron. Értem, fokát, de érden. hogy miért mennek el egy érdre, amikor ott egyébként nem tudnak az embereknek belépőt biztosítani, azon kívül, hogy az érdi jégpályának ez reklám, hogy ez miért jó, ezt nem értem. Nem tudom, valami olyasmit hallottam, de ezt ne vegyék készpénznek, hogy... Hogy, hogy maga a pálya az kész, alkalmaz, de hogy még valami még nincs teljesen meg, és ezért nem lehet... Jó, de számonézni. akkor ez nem tűnik egy jó döntésnek, miközben nekem semmi közöm nincs hozzá. Hát ugye, mivel itt a, nem az út a... Értem, rendező, tökéletesen értem. Nem az utalrendező, nem, nem, igen, ennyi ennyit tudok, nem, nem, nem egy, nem egy, nem egy Nagyon segített. sokat segített, nem ön kérem számon, csak szerettem volna tapasztalni, hogy bizonyos dolgait ön se érti, de akkor é, rendben van. Nem értem teljesen. Jó, jó, rendben van, sokat segített. Rajta vagyok. Raj... Köszönöm. Hát ez van. Majd valakinek lehetővé teszem, hogy Kejfejancsit készítsen ebből a székből, amikor a civil rádiónak nem lesz adása. Ezt nem si Tényleg? Mi abban a jó, hogy... Lágyhogy ez egy érdekes történet, a nemzeti sport, vagy valaki járjon utána. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem az utolsó volt, holnap találkozunk. gmail.com. Viszont hallásra!